Men det är Välkomna ska ni vara, den sista podden Jag heter Erik. Jag heter Alexis. Titta. Där... Ly lyckades. Vilket, ja. <laughs> <laughs> next det, det uh, the question, vad kommer vi inte lyckas med? <laughs> Precis, exakt. Men vi hade lite, vi hade lite trubbel innan. Vi, ibland kanske man kan få vara utan stora trubbel. När man säger så där så blir det typ Titanic. Men... I have ruined it all. Nej, nah, jag vet inte. Jag, tror inte, jag har att det inte så det funkar egentligen. <laughs> Nu Kom. förstår jag inte vad du menar. Ja, vad ska jag göra? <laughs> Det låter väldigt orimligt. Ja. Um, ja, men välkomna till ett, ett lite, lite speciellt avsnitt. Ja, av sista, det är det är sista delen av vår lilla Halloween-firande. Ja, nu är det snart Halloween. Och när ni lyssnar på det här så kan det, kan det vara så att det faktiskt är Halloween. Men när ni lyssnar på det här är det Halloween. Så ja. att, men för oss är det inte det ändå uh, Ja. Um, vi har inte riktigt gjort det här förut. Så blir kul. Nej. Vi, så vi, vi bestämmer upplägg i själva... Avsnittet. Alltså, som ni kanske minns, det skulle vara 13 filmer vi inte sett som vi sen pratar om i, liksom, i det här avsnittet. Yes. Uh, jag, jag vet jag vet om någonting har ändrats, men jag misstänker att du inte tog alla 13. Nej, men jag lyckades med fler än jag trodde. Jag oh, ni har typ sett fem. och sen bara, va? Jag har sett typ åtta. 8. Så, att, vad fan? Det var inte så dåligt. Var... Jag, jag, var, jag var lite från början så här. Jag var väldigt taggad, men så, så här, så när jag började jag bara, just det, det tar ganska lång tid att kolla på en film och jag är ganska dålig på att sitta en hel film och mm. titta hela och så vidare. Liksom. För mig hjälper det att, att så här, behöva, inom situationstecken ta notes medan mm. för då koncentrerar mig. Eh, så det har ändå varit en kul upplevelse, men det blir inte speciellt avslappnande för mig, vilket inte behöver vara, men det gör också att jag, så ja, ah, du fattar. Det blir lite så här, en sak jag yeah. ska göra liksom, som är kul, men som ändå tar tid. Ja, alltså, det här är ju vanligt mycket lättare för mig. <laughs> ja, Jag har inte nästan gjort allting sedan. Men jag har haft det jättekul, så att jag, jag är jätteglad att du ja. gjorde det. Och jag, som sagt, jag, liksom, jag har nu med massa, och det har verkligen ja. varit super, super roligt. Så jag I menar, I'm happy with it anyway. Ja, alltså, men alltså, också, liksom, om, om det vore, alltså, idén från början var att döpa någon form av. Så skräckfilms challenge-grej. Och en challenge är inte en challenge ifall det är hur lätt som helst att göra, om alla kan det. That's very fair. Så att, uh, också. So I failed så, the challenge. Men jag som, som, som, som vi sa liksom lite off mic eller, det vill säga, i, alltså, innan det här lite grann var att jag tror inte det är weird att du inte lyckades. Jag tror det är snarare weird att jag lyckades. Mm -hmm. Alltså det, om det är någon som är... Ja, yeah, alltså det, det är liksom där säger mer än mig, och mig och det gör om dig, tror Men jag, du har också en, en vana att titta på film. Jag har alltså... Jag, jag tittar inte på långfilm speciellt ofta, vilket är lite synd, för jag tycker om de det där, men... Alltså det är lite samma sak som Mila, det krävs en viss... Um, alltså om vi jämför med... Det här är en jättekonstig jämförelse. Men det känns som lite grann för... Om man man jämför upplevelsen eller bara dra på en film och tittar på den... Om vi jämför det med typ hur det är att arrangeraren säger en konsert. Jag är typ en trubbelg på gatan. Du kanske är typ så här, fan vad jag, en exit. Jag tror att Mila är typ, typ, främst arena. Alltså det, så här, det krävs mycket. Ja. Mycket ska hända för att det ska klaffa. Så det ska liksom vara, vara det. Ja men precis. Så jag liksom, som sagt, för mig har det här varit ett väldigt bra sätt att golva film. Så att jag har verkligen uppskattat det. Jag, har sett, jag hade ju inte sett dem här annars. Jag hade liksom ja. satt med ner och gjort det. Så att, det var, det var väldigt bra. Jag har ju mycket lättare att se på film om jag är med någon. Då blir det inte alls svårt. Liksom. Jag, jag har inte det egentligen. Eller typ så, jag ser primär, mest för att den primära personen jag ser film med är ju Milla. Som vi mm -hmm. sa. <laughs> <Yeah. laughs> uh, men jag ser ju också väldigt mycket. Ja. Liksom, alltså på också. Ja, men du gör ju det. Du, är ju liksom, mm. du har ju... Man har ju olika saker som man är så här det här är typ avslappnat med, det här är kul och känns bra. Jag har ju spel liksom, som jag ja. gör, som min grej som är såhär, nu måste jag koppla bort från allting ja. och så då funkar det liksom för mig. Men jag tycker det här, det här var inte alltså det var kul, alltså det var, det var inte helt lätt heller för min del kan jag ju säga. Mm. Såhär, alltså även fast jag tror du har lite mer för dig eller ganska mycket mer stuff för dig. så så uh, är det ju ändå um, ganska många filmer är inte sådana jag har kunnat se alltså uh, And the, and, några av dem fanns att streama Många gjorde inte det De som inte mm -hmm. var att streama fick jag kolla på hemma liksom. Yep. Och uh, jag är inte hemma så jävla ofta det nej. nej, nej, nej, just um, det, det är klart. Och jag, jag hann ju Men jag måste ju såhär jag, jag rev av sista alltså fem minuter När jag loggade in där. här nice. <laughs> um, Men det var ja, det var så det Men, ja, men du har ändå kommit igenom eller? Det är bra gjort Tog talet ett tag yep. Och det var kul och det var ett bra sätt att få mer kalori upp massa för jag inte hade sett så jag, jag tänker det där kan vi göra nästa år också. Ja verkligen. Då kan vi ha lite mer framförhållning. Precis. För mig. <laughs> det enda... Uh, vi gör så här, det vi kan göra vi gör så här för, mina gjorde i ordning är såg dem. Det är nog mina också. Så jag tänker att vi kan börja från film nummer ett och sen helt yeah. så här uh, och sen helt så Ja, så, så tror jag man förstår lite grann själv vad som kommer hända. Jag, jag tror det sägs själv vart vi kommer hamna. Uh, där där dinie tar <laughs> slut så fortsätter jag bara. Yeah. Men, men du kan tar... ju börja i alla fall eftersom du har fler rinja. Mina min, min krokar är svårt också, mest för att jag har inte skrivit ner. Alltså, Mina anteckningar är inte inte vansinnigt långa här. Um... Mina anteckningar är mest för att komma ihåg vad som händer i filmerna. Så att jag ah, okay, ja, jag, jag, jag tänker också en annan grej som vi skulle kunna göra. I inte kommer att deepdiva som vi brukar göra. Eller, brukar, vi brukar inte deepdiva det heller. Men jag, jag vill ändå så här i, i någon mån undvika mega-spoilers. kanske. Jag tänkte också det. Att man snarare så här berättar lite ungefär vad sättingen är och så här vad som är nice och vad som är kul, cool, men inte försöka spoila ja, alltså alltså så mycket. Det kommer att finnas till viss mån lite spoilers. För ja. någon som vill gå in helt jävla, så här blank och inte vet någonting så kanske inte det där podden för dig oavsett. I guess. Men uh, jag ja, tänker också spara tid om vi inte behöver gå igenom den delen av i en film. Precis. Okej, okay, väl. Well, uh, första filmen jag såg är en film från... Jag var jättekort och överallt över alla namn, men uh, den senare i årtalet här. Uh, det var en film som Mr. Buggy. Okej. Okay. För 1986. Jag har hört talas om den via uh, massa IS-sträckvärden som är lite äldre än mig, som har liksom minst den väldigt fondliga och nostalgiska, man såg den över liten grej. Och mm -hmm. tänkte, okej, okay, men det kan jag säga. den är ändå född i bakhuvudet i något år nu att jag ska se runt Halloween. Uh, för jag var lite för ung för den. Eller ja, jag var lite för ung när, när den kom liksom. All right. uh, Och så, så det som ändrade då var att uh, den fanns ju på, nu ska jag på Disney Plus för inte så länge sedan. Och mm -hmm. den fanns på Disney Plus, så jag är. there we go, boom, film nummer ett. Uh, I stort sett, konceptet är ju, familj flyttar in i hus. I någon konstig stad. Som heter, uh, det här är ett namn som implarar <laughs> att någonting är fel. Lucifer <laughs> Falls. Never good det där. <laughs> <laughs> Nej, men alltså ja, yeah, alltså det är samma sak som det finns en Stephen King film där Pierce Bronson's karaktär flyttar till ett ställe som heter Dark Score Lake. Tänkte, hur kommer det gå då? Det Ja, det. Yeah, well there you can the other no spoilers, men. Eh, alltså så här konceptet då, de flyttar den staden för pappan har fått nytt jobb. Han jobbar inom han har typ så han har typ så här Så det är så ganska stor. story. Och sen har du en jättekonstig cameo av John Aston, det var han som spelade Gomez original, Rinald Addams Family. Oh. Sen spelade någon så någon gubbe som berättade för dem att nu här ska man passa er, det finns ju saker. Så blir det någon till en någon myt och någon konstig typ som en Mr. Boogie som man ska passa sig för, en läskig spöker, dude. Det kan jag så. här är ett typiskt tillfälle var tvungen att förstå vad det var de försökte göra. Och inte vad jag ville se, för det här var en barnfilm jag upptäckte ganska snabbt in på det. Right. Det känns som en sak också: det är inte så att typ. Det är inte bara typ att jag önskar att jag såg den när det begav sig för att det är massa som åldrats dåligt. Absolut inte. Om jag var rätt ålder för den hade jag tyckt det var Okej. Det var att jag kanske tredje det Vad var det för liksom ålders? Åh, oh, jag skulle säga att jag skulle uppskatta den när jag var, maybe, 10? Ja, ah, right, right, right. Alltså det är liksom, det är ganska lowbrow shit, det här är <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> so, det är inte enskattat. Det jag har skrivit här, uh, mina anteckningar, de det måste mest, de mest stödord här. Så det var uh -huh. Lucifer Falls, John Aston utopstecken, Pappa Butchix. för att han var väldigt skämt och jobbet. Uh -huh. Har en film, med otippat För det fanns ändå stad som oh wow. Tänker du att om du var tio att du skulle ha så här saker som du kanske hade haft liksom margarimarkering och sånt eller var det liksom uh, det, absolut. Det skulle kunna, skulle kunna vara lite grann kanske. Mm -hmm. alltså, det fint, men det men den är så här. ja, det tror jag kanske lite. Right. Om jag var yngre än det garanterat. Ja, yeah. ja. Yeah. Uh, men um, men det, det typ, min syster är ju sex år yngre än mig så det skulle jag vara tio och en fyra jag guess. Men vet mm. är det är typ sånt film som jag har fått se men hon kanske inte har fått se. Tror jag. Ah, ja, ja jag fattar. Mm. Precis som nu? Nej, kanske inte. <laughs> Men tänker du att du skulle kunna här, uh, rekommendera den för folk med barn som ja, sure, är absolut. lite barn? Uh. Ja, det skulle kunna. Uh, jag kunna. Jag kommer nog inte återbesöka den här. Jag såg att det var följer. uppföljare. Den kommer nog inte. Jag ser den nu <laughs> kanske Du bara, det är jag hoppar till efter det här. Uh, ja, jag, jag sitter bara och väntar på att vi ska klara det. Ja, vi bara äntligen. <laughs> <laughs> alltså, det var film nummer ett. All right den första filmen jag tittade på heter Let's Scare Jessica to Death. Oh, det är I mean. Den är från 1971. Så den är bellevkamman. Mm. Um, nice. Den, den handlar om, den har den här klassiska, och det förstår man väldigt tidigt, liksom väldigt klassiska spökhistoriegrejen är hon galen eller finns det spöken, liksom. Oh, Fast I den här no. så är det liksom inte, eller i den här så är det. Det är inte spöken, men det är, men det är liksom. Det är, det är liksom den, ifrågasättningen. Och det, det, den är väldigt liksom, ja, Den är gammal. Så att mm. den är. fucking 50 år gammal. Nej, men det är. Jag tror jag precis. Nej, men det är semmer. Oh my god. <laughs> I, uh, grattis till alla. Jag tänker alltid att 1970 är 30 år sedan. but det not. snabbt. Um, så oh, wow. för 50 år sedan gjordes den här filmen. Den är väldigt långsam liksom. Mm, okay. um, för att den är gammal alltså man ser att det är liksom tech, den är väldigt låg budget liksom. Alltså kastlistan var typ så här fem pers typ, vilket är impressive alltså var de har lyckats med. Och man får ju väldigt mycket liksom, gå med på det man ser, men den yeah. är väldigt Alltså jag tyckte väldigt mycket om den faktiskt. Jag tyckte om att titta på den eh, som en upplevelse. Den, men den är, den är långsam, det är verkligen inte... Man förstår ganska tidigt vad som är grejen liksom. Och så händer den grejen väldigt mm. långsamt. Okej, okay, ja, ja. Men det är liksom en tjej och två män i ett hus. Och Aha. så kommer det... Och så när de väl kommer dit, de har liksom köpt ett nytt hus. Mm. Eh, de är liksom, Två av dem ihop och så är det en kompis till dem. Eh, som kommer dit för att hon har precis blivit utskriven från typ mentalsjukhuset ah, så de bara såhär, ah. du, du behöver komma bort från stan du behöver liksom distress och så är det liksom en vagrant som bor där inne en, en ung tjej eh, okay. som stannar bara liksom, med dem och de får säga, nej men ska hon inte stanna och så hon är hon mystisk så, så att det, <laughs> det, jag tycker att den funkar, jag tyckte om att titta på den jag tycker att eh, man kan definitivt leta efter den och titta på den jag lägger den. till den på min uh, watchlist den går att hitta... Den känns väldigt 70-tal, men den är liksom inte... Jag tyckte inte att den blev tråkig. Men jag kan tänka mig att om man kanske inte tycker att det är så kul med liksom att tänka på, oj, hur gjorde de det här? Och så här, oj, shit, här har de löst den här kameravinken så här. Och liksom, Så kanske den inte är så kul. Well, alltså... Mm. Alltså, jag gillar ju 70-tals. Ja, alltså. så gillar man 70 tal så tycker jag verkligen att man ska ta den. Den är liksom väldigt snygg. Man gillar det som är apparently 50 år gammal. Apparently. Apparently. <laughs> Directed by John Hancock Which is, you know, come on The cool scene so. no, uh, Men som egentligen heter Nej just det det är, det är samma personer som har John Hancock har liksom skrivit den också Men då under namnet Ralph Rose Eller tvärtom Okay, no, yeah. Kanske för att ha mer namn i sin väldigt korta credit list. Jag vet inte. <laughs> eh, jag kollade upp lite saker för att den var liksom såhär, vad fan vad är det här för film och vad har de gjort efter. Men han har gjort väldigt mycket sådana här. Äh, filmer där man ser att det är så här ja, för den här är också väldigt mycket så här, lesbian porn for the men. <laughs> liksom. sure. Alltså så här, fast alltså otroligt lite, men man ser att det är så här, det finns en tendency towards that Och det, det verkar som att han har gjort mycket sånt efter det som så man säger ja ja typ. Jag kanske får mm. på det här ikväll istället för Mr Bubby D2. <laughs> men oh, den har en nice vibe. liksom. Det mm. Countryside och desolate places. So, oh, I don't know. Den är, var ändå nice. Okay. Ja, men så, den, den kan, den kan du, så du rekommenderar den då? Man ja, om man, om man tycker att det här låter som efter min något eh, röriga förklaring. Om man tycker att det låter som någonting för en själv så so, I do. Nice. Man gillar 70-tals estetik, så ja, kör hårt. Okej. Okay. Mm? Uh, just det, nummer två var en film som heter Wrong Turn från 2003. Okej. Okay. Um, jag, jag fick för mig sedan mest för... Det finns en podd jag på som heter The Movie Crypt, där en av hosten uppföljaren till den här. Okay. Så jag tänkte, jag, vill se, jag måste säga den först jag. Mm -hmm. Så är det um, Konceptet är väl enkelt Det är Några som är ute på landet Och uh, Ska köra någon genväg Eller de ska ha de de de någonstans så det är mitt ingenstans, det är West Virginia någonstans Tror jag, bestämt det är. Mm -hmm. Och sen träffar de på lite så här, Inte trevliga typer Det blir jobbigt Nice. Alltså det är i stort sett det som händer, alltså det, uh -huh. alltså det, det, det är liksom så läskiga... Så här, det finns ett, ett exfans-avsnitt som heter Home, som uh, om uh, en massa superinavlade, läskiga folk på landet. Och det typ det. Okay. Det tycker jag är brutalt, för de det kommer undrar mycket mer i en film än vad det gör i Men i stort sett är det bara uh, de försöker överleva i någon sån här, en attack mot typ, så här, fyra insanely brutala monster-liknande personer. Um, och så du, du vet, det finns ingenting som händer i filmen som du, oh my god, really? Utan du vet, ganska snabbt. All, snart right, all right. Det är från 2003. den jag skrev, som en anteckning här, Jeremy Sisto, som är en av huvudrollerna, han borde vara i allting. Den är brutal som fan, och sen skrev jag visa, som som ex av sin hit, Home fast längre. Och det stämmer. så han fanns, inte lika bra heller, kan jag inte säga. Nej. Ja oh, alltså, i ditt huvud nu, om du, om du skulle säga du har säkert klossarna för att kunna göra hela den här filmen nu, för det, det är inte liksom så jävla ja. avansig, det är inte så jävla... Alltså... Det låter inte som min grej alls. Som, ah, va, va, va, va. Min, som min grej alls. Ja, no, och då ska jag inte du. Alltså det var ju min grej heller, så det, det var fine. Ja, ja. Ja, det var ju, oh, ja... Jag kom med se bara för att det är det mm. jag ville se egentligen. Så jag, Egentligen hade jag kunde ihop dem på en gång kanske, men det gjorde inte det. Ja, men om man gillar den sortens grej och äh, om, om man är ett fan av, alltså jag är ett fan av slasher filmer och jag, det här är väl nog så lite de tattrojerna, I guess. Mm -hmm. Så att, äh, då skulle jag rekommendera den. Mm -hmm. um, om, om man är som jag tycker Jerry Sister borde vara i massa filmer då kan man koppla det här. Om man tycker om X-Fast avsnittet Home men blir lite längre och lite sämre då kan man också ha filmer <laughs> jag önskar att det här var lite längre men också lite sämre. Det <laughs> skulle vara kul fall det var en, en minimal kvalitetsdip här. Ja, well, <laughs> så det är väl det det finns det heller mycket mer säga det de är väldigt snygga det är väldigt snygga kulisser väldigt snygga allt där ja så det är verkligen en som man bara wow det är lite kul ja men det kan jag det kan jag tycker det har lite svårt för sådana redneck setting setting ja ja ja ja ja ja ja ja Det ja ja har en film längre fram som ja ja ja det ja ja var ja ja ja min andra, jag har redan hittat om den för dig. Och det är jättesvårt att prata om den. Den heter One Cut of the Dead. Den är från 2017. Mm. Och den är japansk. Och den okay. är en av de bästa filmer jag någonsin sett. Men grejen är... Mm. Att det är en sån här film som att det går inte att prata om den. För att då spoilar man den. Och det är All liksom right. hela grejen. Den heter en gång till, så du? One Cut of the Dead. All right. Det jag kan säga är att den handlar den handlar mycket mer om filmskapande no. än om skräck. Okay. Skådespelaren är jättebra och alltså om, om någon vill titta på den här filmen och tänker typ så här en 20 minuter in, vad fan är det här för jävla skit? Jag vill inte titta på det här. Please keep watching. Okay. För mina först, mina anteckningar i början är här... var är det som händer. Jag förstår ingenting. Jag, det här är det som har hänt mig. Va? Typ. Eh, och är de exakt? Men alltså de håller i det så länge. en it's so brave to do that. Och alltså... Oh, ett, jag vet inte. Och de, det, alltså, är, alltså, de, de är lite mer daring. Där ja, alltså, och det, den är så... Oh, det, liksom... Om du vill titta på en skräckfilm så är inte det här riktigt en skräckfilm. Det är typ en dramafilm som är jättebra och jätterolig och jättefin. Mm. Med skräcktema. Yeah. Eh, och jag rekommenderar den så otroligt mycket. Den är jättebra. <laughs> ja, men det ska, då ska jag... Alltså, då, den är där på listan nu. Fan nice. nice. Den är verkligen... Ja, det, det var inte alls vad jag hade tänkt mig på det bästa sättet möjligt. Jag, jag, ska, jag, ska inte, jag ska inte läsa allt så mycket om, om den där. Nej, om du tycker att det låter som något som är spännande ja. och ni som lyssnar så kolla inte upp den utan bara så här... Yeah. Like yeah. Det de, Min sista kommentar är Holy shit, this film Well, <laughs> <right. laughs> oh, really nice it. Film nummer se, I guess, för en del Då har jag sett filmen Pumpkinhead från 1988 Okej, okay. det känner jag igen ja, uh, Det är faktiskt uh, en av de få filmer som faktiskt var i helt i Stan Winstons regi Han, han var en charge, alltså det är han som direktör right. Jag visste han gjorde sånt, men det gjorde han uh, konceptet är ganska enkelt det är ju Lance Henriksen spelar någon pappa som har det bara jag tror att mamma har dött och sen för grund av några jobbiga kids från stor... där är det är landet, by the way några, några så här, från storstaden, det, det, det sker nu en olika Sonen dör um, och det finns någon myt i takten om att man kan ju liksom, det finns någon så här, vare som man kan åka alla för att liksom Om man behöver hämnas på någon så kan man liksom ah. så här, och, och det är någon såhär såhär såhär Pumpkinhead och det är, sen gör han det och sen blir lite, ja Sen händer det massa stuff och liksom Det, det, är, så här, det, det är coolt det är såhär, det är Stan Winston för hela slanten så det är liksom oh, st, Stora jävla, stor, jävla konstiga monster, det är inte hans snyggaste större kan jag inte påstå men uh, det är ganska det är ganska uh, kan, Min anteckning är också det är mest större. Ord, det var Stan Winston utuppkasten i Froggy uh, Lance Henriksen i Bar överkroppen, El Casta utuppkasten. <laughs> och sen har jag skrivit bara, bara det. tappade. <laughs> ja, det, det var coolt Men bara det. <laughs> och sen sluter med så jävla tappade Billy Crystal. man ska uh, Nej, no, jag kan inte säga det för de, de, de, de det är inte en spödein, det är inte det låter ändå, det här låter som något som jag ska tänka om. är vi alltså, vi skulle kunna se det här i, i, i podden och det skulle mm -hmm. alltså, funka. är också så att det är inte, liksom, det är, inte liksom, är det inte är Ernest Hemingways pumpkinad, Så du kan ju du kan ju så en på en utan stör problem. Alltså, och oh, det är, right. så, Och det finns ju säkert alla typ säkert fem av Um, ja men det lät, det lät som ett sånt film som man kan typ ha på i bakgrunden som vi gör ofta att man, liksom, man gillar typ the visuals eller liksom, yeah. man behöver inte hänga med så mycket men det är kul att kolla på typ. Ja men lite så. Right. Mm -hmm. Så det är den. Jag kan rekommendera den om man gillar fysiska effekter eller Och Habila 20 år Jag ska det. Det är den bästa. Jag tror att du kan bära några glasstavlar. All ja. right. Den tredje jag kollade på jag heter Haunt. Den är från Haunt. 2019. Uh, I didn't really like it. Haunt? Alltså vi årsag är den? 2019. All right. Ja, det var så, det du pratade om som du... Ja, alltså... Det är så typisk film där jag känner fan det finns många bra idéer här. Men det, but it should det. be better. Liksom. Ja. Ah, Just ja. för att den är så... Ah. Den är så ny. Liksom, så känner jag så för att... Det var, det var som att... Det är, en, det är en film som liksom utspelar sig. För jag gillar setupen, Setupen kommer på en gång såklart. Alltså Det är mm. liksom ett gäng som ska ut och festa. De är ut och festa på, på Halloween, vilket är nice. Det, liksom, det är Halloween. Oh, det är cool. eh, och så kör de ut och hittar ett så här Haunted house, liksom en, en attraction ute i skogen. basically. Mm. Eh, och jag bara, det här kan bli hur fett som helst. Och det är som att liksom på papper så är det en ganska bra film. Men The execution. Alltså delvis för att det är så en, en, en parallell story med huvudkaraktären som är en ung tjej, tjej som har en abusive partner och det är liksom I don't know typ det är lite så här, det är väldigt stereotypa karaktärer på ett lite så här, uh, sånt mm. sätt så man, så här, är, de gör ingenting jag väntade hela tiden på att de skulle göra något kul med det för det var så obvious Okay, yeah. Och Det var det enda som är typ att en gång så räddade hon honom istället. Man bara okej. Okay. Alltså, ja, ja. Så det är lite så här: ja, ja. Men that och. Okay. Det är faktiskt inte det konstigaste. För det här känner jag som en liten så här. Det här är en sån sak som jag verkligen tänkte på varför är det här en grej? Jag vill inte säga vad som händer. För att det, det som händer är så här att det är ganska mycket går, och det är jättesnygga går effekter. Alltså det är verkligen så här, ja, det är. Det, det är det, ja. It's really cool. Liksom. Så att jag, det är också så här, den har en bra estetik. Så man, man fattar att det teamet var väldigt tuktigt på hur de gjorde. Och det är såhär, that was cool liksom. mm. men det är jättekonstig för att de här de som har det här hud liksom uh, det det är alla så här håller på med body modification och det är verkligen så här det är verkligen tydligt att filmen bara and that is bad then you are a bad person mm. som är en dålig person som håller på att mörda folk typ man bara okej okay. yeah, så jag okay. blev så här sjukt illa till mos jag bara fast det här är jättekonstigt typ varför, varför är det här en grej Ja, det, det inte det alls, alls det. Vad sa du? Vilken nivå bodymod tänker du. Alltså, de är ju de de, de, de, de de här som de visar är ju väldigt mycket, liksom bodymod. Mm. Men sen så är det liksom andra som inte alls är speciellt, alltså så här, mycket mer än jag. Men liksom inte så här. Inte så här, oj gud, de har du vänt ut och in på sig. Vissa är ju det, liksom de för det ska mm. vara så här. Man ska, man ska uppenbarligen bli rädd för dem liksom. Även okay, ja, ja. I mean, det, det var lite, så här, lite osoft, liksom. Så det var lite så här: uh, this could have been better so. ah, okay, yeah, yeah. men jag skulle verkligen kunna säga att liksom det finns bra moments och som sagt the visuals är bra, effekterna är jättebra eh, så om man bara vill ha typ en film som man inte behöver bry sig så himla mycket om som bara mm. rullar på liksom, och har så här ganska soft stämning ja. så absolut, absolut liksom. ja, alltså, det, det känns också som att man man, köper ju, man får ju genast mycket stämning och köpa ett bar det att sig på Halloween. Precis, och i ett haunted house. Liksom. Yeah. Så... Ska vi se? Jag avvis på att det finns folk som jobbar i haunted houses. I know, right? Det är en saker jag har velat göra hela mitt liv. <laughs> I USA som du faktiskt har de året om men du kan jobba i en haunted house. Hur kom mm. inte det inte är? Det var ju drömmen. Men, Anekdot. Det det... Vi, hade, vi brukade ha spökrundor i mitt stall när jag var liten. Ja, coolt. Eh, och jag gick det en gång och det var värst det som jag var med med i mitt liv, jag var så jag var rädd. Och sen så blev jag stor nog och var i varje stall till mycket för att vara med och arrangerade. det. And that was amazing. I fucking loved it. Alltså, jag ja. gjorde det någon gång och det var, det var jätte jag, jag var med och um... hjälpte lite på när amerikanska ambassaden hade synat år här, det var väldigt coolt. Men det typ story en idea den som för mig så mycket att inte det hände någonting speciellt. Nej, nah, right. Uh, ja också jag, jag är också ganska ung så det är inte som att såhär, mm. min, min såhär, bar vad som är läskig kanske var lite men alltså, ja. jag ska kunna gång alltså nästa år säger vi så kommer jag ordna en gigantisk Halloweenfest någonstans och då kommer jag ha en galler spök vända, i oh my god jag har velat när jag måste några massfester oh my god okay så du rekommenderade du sa. Ja, det hade du sagt, du, sa, du, sa, du sa det, du det tänker. Ja, typ så här. Ja. Eh, eh, om du, om du tycker att det här låter som någonting du vill ha på i bakgrunden så liksom. Det är inget revolutionerande någonstans. Ja. Um, Okej. Okay. Finder mm. vad blir det här? Fyra. 4. Ja. Så vi Christine, eh John Carpenter film, filmen från det, från 83 faktiskt. Eller 83? Jag tror det. Ja, det så ut. Är det, är det den med bilen? Nej. Det är den med bilen. Ooh, den har jag till och med sett. Ja, uh, jag, jag, har inte, jag hade inte sett den innan, mm -hmm. obi. Uh, jag ville se den. Det, John Carpenter kommer flera gånger per liksom. Nice. Um, och ja, det var, alltså, du får det du tror du får, I yeah. uh, um, det, var lite, alltså, det var också det jag tyckte var som, som Hans filmer, han har en väldigt specifik feel i sina filmer som inte så många andra har. Många har försökt replikera, det, inga riktigt lyckas med det. Och eh, så här, så det jag skrev här var bra bokfilm, jag vet inte exakt vad jag menar med det slow burn, och det, det stämmer det, det tar jävla tid innan faktiskt med det faktiskt verkligen, men bokfilmen tror jag att du menar att det, att det är en sån bok från början, right? Ja, det är säkert det jag menar men jag, jag tror jag menar att den, den känns um, I don't know, jag vet inte vad jag menar det här är ganska läggnad skrivning ja. <laughs> jag tänker, ja men det kommer slow, slow burn så, den, så den, den bygger upp långsamt och ja, i, i, det är ganska lång tid innan du harjar det, någonting, Så inte du vet det vilken man de vet när på vägen. in att det är något övernaturligt Så ett tag verkligen som att det är bara en snubbe Som har någon weird alltså, Beroende till att fixa med bilen bara. Yep. Sen vanligt är amazing musik För det är alltid Carpenter sin egen musik På alla filmer mm. Och han, han gör alltid väldigt bra ja. Och sen ser du att det var väldigt snygga effekter När, när bilen återskapar sig För det är bara, det är bara praktiska effekter Ja oh, just det oh Och det, är det är jättekult så jag skulle säga att ja, jag ser den. Alltså den är cool. Alltså den är, man får vara medveten om vad den är också. Sen att den... Uh, I grund och botten snackar ju om en, en, en haunted bil som gör det. Ja, så den ja. har ju verkligen det där Stephen King weird. Som har, som är väldigt specifikt Stephen King ja. weird. Ja. <laughs> det finns en, en story, story när han kom på det där. Jag kan ta det väldigt fort. För tydligen så hade han ett bokmöte möte med sitt, sin manager. Elefant, det var. Och som hade precis gjort uh, The Shining hade kommit ut några år innan och mm. han försökte pitcha en, uh, Steven ville pitcha en, en novellsamling som, uh, fast, fast bara med, med drama, alltså drama-stories bara. Okay. Och han bara, uh, ja men så, ja, men, uh, så ber berättade lite, då men det är ena för som är så ja spökar det? Va, Nej det gör jag inte det. bara okay. Och liksom han lyckas till slut så här, få igenom den här idén. Och liksom, och nästan varje och sa, men vad du spökar på stället då? Nej det gör inte det, det är det här. Ja, ah, okej, okay, fine. Och det slutar, ja ah, uh, om jag. Så här, om jag gör, okej okay, om, om vi går mer på släppa det här. Har du någonting annat liksom med spöken och ah, bara så, ja okej okay, men jag har en grej om. en... Uh, sen första han sa bara, jag har en grej som en haunted bil. Och när jag skulle sjuka och så här, yeah my man High five, man, hyperman. <laughs> Och det var så, så det blev till Oh my god, that's amazing Jag älskar också att han gjorde det, det är så bra ja, alltså, Och den är bra det är, det är Jaja, men sure, absolut Det är bara fine, det är en business -böcker. Oh my god oh. Uh, Så ja, jag rekommenderar den finns Och uh, musiken är skitbra Jag skulle snarare liksom, rekommendera att köpa, alltså lyssna alltså, på musiken alltså, Ja, musiken alla, är jättebra All, all Carpenter-musik är ju Är ju liksom Det händer, det händer ibland att hans musik är, Betydlig bättre filmerna ibland men, uh, han, han, han, han har väl ganska hög snitt alltså, ändå Men ibland har alla kom, uh, Ingen kan lyckas var, varje gång Så att, uh, det, var, det var min nummer fyra Okej, okay. jag har min nästa film mm. <laughs> Den konstigaste Fucking filmen på den här listan Den heter The Addiction Den är från 1995 och, uh, alltså, Jag tror att Ett av de största problemen var Att jag förväntade mig något helt annat jag bara, oh. åh, en vampyrfilm från 1995, fy fan vad coolt. Oh, okay. And it really, it really wasn't that. Alltså så här oh, jag vet inte ens hur jag ska börja. Det här är den, en av de mest pretentiösa filmerna jag någonsin sett. Okay. På ett så här riktigt jobbigt sätt. Men den har också jättebra skådiskar, skådiskar. skådiskar. skådiskar. You see that skådiskar? Eller som liksom, Lily Taylor är huvudkaraktär. Oh wow. Hon och bra. hon är jättebra och hon, bara, hon försöker verkligen med det här katastrofala Fucking manuset And she does a great job liksom. Den är svartvitt Den handlar om Lily Taylors karaktär som inte kommer hon, Och ja. att hon Hon är Filosofi Doktorand okay. Så allting hon säger är typ filosofi quotes Och du ah, vet så här, bara, Pratar inte, ska... på ett sätt som man inte pratar Så att det går inte att lyssna på för det ska vara ett skriven text liksom. Jag känner sådana som Gör det där Alltså man, man förstår inte vad hon säger. Det är bara så här: bla bla bla bla bla bla. Vilket är synd. Alltså för det finns en hel del coola grejer. Alltså de, de använder ju verkligen Addiction. Den heter ju Addiction så att de använder liksom hennes blod, bloodlust liksom som en drog. Det är väldigt svårt att fatta typ såhär jaha var hon drogberoende innan eller inte typ. I don't know, allting är väldigt artsy alltså Alldeles för mycket mm. alltså verkligen så här också att Jag har sett filmer som ser ut så här Så att jag gör det Inte så här, Det finns ingen riktig poäng med det, det bara är så oh, yeah. Och det är ganska irriterande att titta på Men sen typ så här, sista akten Så är Christopher Walken med helt plötsligt Och är också en vampyr And he's so fucking good, klart. Och jag menar, är det någon som kan göra Det här manuset till någonting ja. som man vill lyssna på. He does ja. it. Jag bara, hur? Okay. Vad -va gör han? Det här är helt magiskt. Så att jag kan liksom inte... Jag kan liksom inte inte rekommendera den här filmen. För den, liksom, den har också en scen där bara en stor fucking jävla blodsorg som är liksom en doktorandmiddag. It's fucking crazy. Och well, där kommer jag se nu. Vad säger du? Där kommer jag se nu, bara för att ja, men så, det, är, det är som att jag säger jag bara... Fast jag vet, jag, den är dålig, men den är också ja. den har såna moment som är så jävla bra. Så jag är så kluven inför den här filmen. Jag är typ jätteglad att jag har sett den. Men jag satte också hela tiden och bara, men, åh oh, gud, shut up. Typ så här, det här är så, det är så dåligt. Varför är allt så dåligt? Bara, Oj, det här är typ helt fantastiskt. Så jag typ har tänkt väldigt mycket på den här filmen, fast den inte är bra. Och it's, it's so strange. It's so strange. Oms Omslaget ser ut som... Um någon som försöker en rätt edgy vampyrfilm. Den, den är den är verkligen exakt det. Okej. Okay. Men jag, kan ju, jag kommer jag kan ju ja, jag, kan ju, jag, kommer säkert jag alltså, Det är bara. Jag, jag tycker typ att man ska se den bara för att bara ja. alltså bara Lily Taylor också, alltså, de är verkligen, Jag förstår inte hur de har fått de här skådespelarna. Men here we are. Och är det också hon, hon spelar, som spelar Lillys kompis hon, heter. hon är också jättebra skådespelare Som verkligen försöker med det här manuset hon, hon, är, hon är lite Hon är speciell Hon är väldigt, hon är väldigt speciell hon Lillys eller Ja men Hon passar jättebra den här rollen Jag tycker att hon är bra så är hon så himla bra Ja oh. Ja, så den du rekommenderar Med, med lite caveat <laughs> I guess it, it was a trip alltså. okay, ja, ja. Well... ja. Um, Min nästa, om du var klar med den Yep. Uh, as above so below. Den där jag talar som den Fan footage uh, historia. Uh, från 2014. eh 1014, sen är det redan tidig. konceptet är alltså väldigt så här väldigt brief är ju Dan shares in jobbar med nånting där man alltså typ arkeologer I guess eller något amazing mm grejer. -hmm. Men hon skriver ner i Uh, I första Harry Potter-filmen så nämnde de en kille som heter Niklas Flamel och som tydligen tog fram något som The Philosopher's Stone det är Just inte J.K. Rowling som kom på det där det de, de där finns på riktigt eller, eller alltså, Niklas Flamel fanns på riktigt uh, ja. och det är en av legenderna kring honom och då den här ska ju då finnas då i, i, i katakomberna i, i, i Paris då. Uh, så hon, hon och hennes, uh, I guess, ex uh, som uh, jobbade ihop så här, hittar några som kan tänka sig talen till och lite som de här delarna där man inte får vara egentligen i katakomerna och leta efter mm. det Och sen händer det staff och det går inte jättebra. Eller det, det blir lite dåligt, kan jag säga. <laughs> uh, väldigt bra kan jag säga. Det, det, det låter, låter väldigt nice. Det jag kan säga. Mm. Uh, den är ju klassofobisk som fan. Så jag kan inte rekommendera den för dig mm. Men jag, jag, kan, jag, kan, jag kan absolut titta på claustrofobiska saker. Jag slipper kroppsligt. För det finns en cool uh, creepy sekt nere. Typ de går förbi när de kommer ner till förbjuder så går de förbi ett rum. Och det här återkommer aldrig. Det är en weird sekt som står och chantar i ett rum som är så jätte weird modellager. Vad? Det får mig samtidigt att jag är så glad att jag inte är där, ändå vill jag ner och titta. Mm -hmm, uh, mm -hmm. Men jag kommer inte göra det för det vore insane. Jag, jag sensation. Alltså... Och sen min sista anteckning, jag vet inte ens varför tog med för det är spoiler, spoilers som var inte uh. fan på den men äh, det är lite sådan Da Vinci kod mus lite telefonen mm -hmm, mm -hmm. äh, samtidigt ganska ganska läskigt utan man liksom vara så alltså det, det är framförut så det kommer undan inte visa jättemycket men, ah. äh, men det är det är snäckt. och det, den, den är filmad i i alltså stället oh, nice ja Gud, det låter jätte nice yeah. Nej, kan jag komma där det ska man säga, tycker jag om, om man om man så som du på nivå en ligger på I guess ja precis uh, ja, men precis. För, jag, säga, jag är jätte, jag är jätte, jätte förhoppningsvis, men jag har aldrig reagerat på det liksom, på det sättet när jag tittar på det av någon anledning. Det är bara fysiska känslan om jag är där. Okej, och åker inte dit då. Nej, nej, och det är så här: Jag hatar sånt där för att jag skulle älska och se det, men jag, alltså, min kropp skulle bara. Nope! Faktiskt. Alltså, jag, jag tänkte så här: jag skulle, kunna ta, jag skulle kunna fixa den vanliga delen, turistdelen bara. Mm -hmm. Tror jag. Uh, resten ska jag nu inte peta i. Nej. Uh, också, om, det, det finns ingenting mer i den här filmen ingenting av det som händer då får mig att känna det här verkar ju typligt men nu när du säger det på det sättet så kanske <laughs> ja, nej, nej, nej. <laughs> så det var ny nummer uh, tsch, tsch, fem I guess yeah. ja jo, Jop, det var fem Sivopli all right, då? det här är nog min näst bästa film som jag såg det heter The Void mm. och Alltså, den har några av de bästa, coolaste fysiska effekterna jag har sett på väldigt länge. Den är från, ganska nyligen, jag har inte skrivit upp exakt hur det det här, men 2000... Någonting, nära, mm. typ 18 eller någonting. Så den är modern. Den är väldigt så, som namnet kanske antyder Lovecraft igen, liksom. Ehm, Rint. Rint. Rint. Men inte... Den är ändå ganska så här rätt fram. Den handlar om typ kulter och... Cosmic Horrors. Och alltså. Nice. Jag gillade den jättemycket. Och den har lite, lite liksom dimensionsfacker uh, och sånt. Jag uh, ska se om det var någonting annat jag tänkte på. Jag har skrivit många gånger. Oh my god, det är så cool i mina anteckningar. <laughs> Fucking hell, det var så cool. Oh my god, that was so cool. <laughs> Över effekterna för att effekterna är all, allting i fysiskt. Liksom. Ja, det är jättegold. Jätte, Um, den har en grej som är en här personlig så jag som jag uh, typ. Man gör så här pregnancies jätteäckliga och det är lite så trött på det, men whatever. De, det, det funkar i, i vad de håller på med. Oh yeah. uh, duktiga så här uh, I don't know, jag tyckte den var. Den var, den var Ride right of My Alley. Så gillar man sånt så är den jättebra för det. Uh, inte speciellt så här. Uh, det är inte som att den är liksom svår att förstå eller någonting. Den är liksom inte här, den är ganska rätt fram och action är och så här, men, men supercool. Supercool. det låts som vi gör. Jag ska, ska jag upp den för den ska ju fan se nu. Jag tror så jag ser. tänkte jättemycket jobba den här måste Erik se. Ja, ja, ja. Alltså verkligen. Ja, då, den då är liksom snygg. Ja, ja men den, då ska jag den, den, den där är på listan. Just, jag uh, oh, just, jag bara den läsa upp. Jag, jag går in på jag går in på en DB och kollar de här. när du, alltså, ja den där jag gick ur och kollade väldigt snabbt, det var ju, det var ju uh, japanska filmen, varför yep. jag inte vill läsa någonting om den. Ja. Yep. Men uh, ja, cool. Uh, jag måste bara, för jag glömde av en, en kommentar på en av dina förra. Uh -huh. uh, Aha. När, när jag hade hört Whisperings, eller mest för du sa det, att du hade sett en vampyrfilm från 90-talet. Jag, jag trodde du hade kanske sett uh, när Vampires, John Carpenter, filmen, för den den ju på Netflix. Ja, oh, jag hade sett den det, det, det är fine. Jag, ja, jag tror att den är, kanske är bättre än The Addiction. Well, The Addiction um, var en special kind of child kan man säga. Så här, um, Jag är glad att jag har sett Vampires mm -hmm. För nu behöver inte jag undra Om jag ska se den igen. <laughs> uh, <laughs> alltså jag, jag har hört om att den kanske inte är jättebra. Men... Jag tror det är också filmen som gjorde han mer okay. eller mindre var en Det Eller jag har gjort något i The Witcher någon annan gång för att prata om. Men jag tror det var ändå det sättet, därför jag sa, ah, kul Nummer 6. Yes. The Witch från 2015. Ooh, oh, gud, jag älskar den. Oh my god, jag älskar den. Har du sett den? Ja. Okay. Oh. Nice. Ja, uh, jag kan bara såhär, gå igenom mina, mina anteckningar här. Uh, jag skrev ett jävligt snyggt ljud och ljus. Mm. Väldigt snyggt ljud och ljus. Och sen skrev jag, det, det är inte så mycket skräck som så här old school lunch. Ångest kristen panik tror jag. Ja, yeah, det. that's fair. Och Jobbiga jävla barn också skrivit där. Oh, ja, det är sant. Jag gillar den kan jag säga. Jag önskar, och det finns en till tror jag när liksom, jag kände samma sak, att det var lite mer av det övernaturliga i den, för det är mm. en del av det. För det hade kunnat, Om de inte hade gjort det är väldigt tydligt att det är det som var på GA i slutet, Det hade det varit fine med inte säga någonting. Men när det ändå liksom var, var det det som hände. Det var inte ens slut, oj, vad, oj, ja. Vi har ju som inte ska spoila. Ja, jo, men alltså, fast som, som du sa, man, man fattar ju att det är någonting. Ja, okay, liksom. Det gör man ju så redan i början, så det är jävla Ja, fråga, exakt så. precis. Alltså, namnet på filmen är alltid lite vakt så att det kan handla. Yeah, yeah. Men alltså, jag tror att som du säger att det är nog lättare att känna tvär, som du kände, alltså känna tvärtom, att man blir lite så här. Man, man förväntar sig mer av det än det faktiskt. är yeah. För så kommer jag ihåg att jag också tänkte. Oh, tycker man att det är, är liksom, man blir lite snopen av det då då är inte det så kul liksom. Jag jag jag jag, jag, jag tror jag skulle få lite häxor. Hex ja, ja, men jag fattar, jag fattar. För jag, jag tror att alltså det hade jag hade också förväntat mig men så var det ju mycket annat som jag bara, oh my god, det är så god. Jag tror att det var mycket det som du sa med ljus yeah. och ljud att den var så snygg och jag blev så indragen i det och sen bara, ja, oh, det här var också gott. Jag gillade slutet. Amen. Och det var lite samma sak som jag kan säga om filmen the lighthouse. Han sa den. Okej. Eh, som och jag vet inte vad det den handlar om, men jag gillar den. Uh, och ja, den har blivit någon form av modern ja, Jag har liksom. hört mycket om den. Mm. Men jag, jag tror att det, det, var, det är nog en, en bra grej med The Witcher, att man kanske ska se den lite som du sa, mer, mer som en, liksom, en dramafilm med lite ja. andra element kanske. Liksom. Ja. Ja, så för Jag ville ha X och jag fick inte det. Det var lite tråkigt. Men ja, nej, men det fattar jag. Men den är liksom, Det är en sån här film som är otroligt välgjord. Mm. Alltså man så fattar att det har lagts väldigt mycket tid på liksom, mycket. att skapa världen de är i, vilket ja. jag tycker är så jävla gött. Alltså jag, jag, var, jag var glad jag hade text. Ja. Att jag på. ja. För det var typ så, det är var, det var, det det gammal engelska yep. med stort det, det, G eller g C, e, vad det är det. För det var liksom, det var... Man har valt att återskapa den gammal engelska. Yeah. Ja, och det, liksom. var, det var fint. Men det var, det var saker som jag säger bara... Typ, i, till och från Heidegger hade jag inte haft en aning om vad de höll på säga i fallet var för... För ibland var det bara, daughter, kom veder! Och du säger okej, det, är såhär, yeah. okay, det <laughs> förstår jag ganska lätt. Men, yeah. um, men annat när det var typ här: jag, jag har ingen om vad någon säger. Nej, nej, that's very fair. Och en ganska låt oss säga, minst sagt dialogdriven film, är det en fördel i alla att <laughs> <Det> göra <laughs> det, det Det kan hjälpa. Men jag kan säga, om ni, ska, om ni där hemma ska såhär, köra en, vi ska kolla på skräckfilm på en kväll med vänner det här är inte den filmen. Nej, nej. Nej den är också lite så där, den är ganska långsam liksom. Ja. Vad är man inte inställd på det då blir man ju kanske lite uttråkat. Ja, alltså det ser inte ändå men ser en eh, kanske en sitter och dricker te en tisdag kväll i ja. oktober. Definitivt när det är lite ja. regnigt ute. It's perfect. Ja. Sitter, alltså, det är perfekt. Sitter ja, ja, det är perfekt, ja, jag tyckte jättemycket om den men jag förstår verkligen precis vad du menar. Man kanske sitter och dricker en my mysig uh, Pumpkin Imperial Stout som jag har i den som jag inte så mycket godlunda. Mm. Jag, jag har en jävla massa pumpkinöl öl. Den är eh, det är för en gång. Ah. Ah. Okay. Ah, anyway, min nästa, nästa film, film eh, heter Summer of 84. Mm. Och jag har skrivit oh. Jag, jag har skrivit att den kom ut eh, 29-18, vilket inte stämmer. Den kom ut 2018. Eh, med din reaktion så, har du sett den? No. Nej, jag tyckte inte om den. Okay. <laughs> eh, och inte så här att den var dålig, utan den var så jävla tråkig. Alltså gud den var så jävla tråkig Alltså den var Det var väldigt uppenbart att den bara Åh vi har kollat på Stranger Things Vi ska göra en film om unga killar mm. Och det Åh oh, gud jag var så tråkad Och det hände Alltså och så, oh, It's so boring Och så är det liksom Alltså det är också en jätt Den är så himla konstig Jag vill typ att du ska se den För att jag kände mig så jag, var så jag kände mig så jävla konstig När jag tittar på den För att det var så här. Äh, premissen läggs ut på en gång på ett sätt som man bara. Ja, men det här är inte grejen. Ja, och sen så Nej. Behandla filmen det är skitkonstigt. Så att jag vill typ att du ska se. Så att Jag kan prata med dig om att jag bara säga var. För, för den, är så, alltså. den är jätteskum och jag, bara tyck, jag tyckte inte om någon av karaktärerna. Det var så uppenbart, jättestereotypa kids. Det var så här, exakt de här liksom arketyperna av killgäng som är okay. små och, man bara, och så var det någon äldre tjej såklart som någon var kär i som han, vet, så man bara så här. och jag tror, jag tror typ att det kändes som att filmen tyckte att den var väldigt fyndig med slutet, vilket jag absolut inte tyckte, okay. så mm. då var liksom även det helt bortkastat på mig Ja. Mm. så jag var såhär uh, så det här var den filmen som jag såg som så bara, det här var en fucking waste of time ja uh, en sån ja så alltså man bara säger nej den är så här, den är verkligen det är inget det är inget fel med den, den alltså så här rent tekniskt den är inte så jättesnytt filmad den är jättebra klippt liksom ingenting så här, men den är as tråkig så jag rekommenderar den absolut inte kolla på Stranger Things igen istället ja alltså det, det är inte så alltså med tanke på när den här filmen verkar komma så är det så jävla det är ganska lätt att slå Alltså, som sagt, de, de hade verkligen. sett Stranger Things och bara... Verkligen. Men också den är så här... För jag, jag bara sa, okej, okay, det är en Stranger Things-kopia. Då kommer det i alla fall vara kolla Monster. No. Spoiler på det. There's not. Yeah, yeah. Det är verkligen bara deras här, relationer. och Alla har så här, dåliga familjer. Fast liksom jätteytligt. Så att man bryr sig mm. inte om någon av dem. Och, ja. Nej. Nope. Men jag, jag kommer se den bara för att vi kan prata om den. Ja, ja, gärna. Mm. <laughs> Ser du för min skull. Det kan jag. Jag är bättre att kasta mig på det svärdet, det är samma. Eller alltså, det det, ja. Okej. All right. Här kommer vitamin till på den här listan. All right. Som heter 2001, eller to, 2001, oh, 2001 Maniacs. Som är till en uppföljd av en uppföljd till 2000 Maniacs. Ah, uh, um, jag har tala som om dem. Jag har inte sett dem. Så um, här, uh, det är alltid kul att se och så, uh, uh, det är alltid kul att se Robert, Robert Englund i staff, jag tycker han, det, han det är alltid är, bra det är sant han skulle, uh, och han är ju bra i den här också uh, och sen uh, Lin Shea är med och hon är också jävla bra för är bra allting, det är mm. det enda som är noglunda um, som är okej okay med det här taget. Yep. Uh, konceptet är väl, så här, det är några som utåker de ska på spring break till Florida Alltså Några du chuk a också och, och även ett annat gäng samtidigt, Så det är flera. Det är blandat gäng. Och de råkar hamna i någon konstig stad som till en, en gång per år. Så, de, alltså de är i söder-söder USA. Mm -hmm. Så det här är ju... Uh, det här är inte liksom... Wrong-turn-rednecks. Det är lite mer fisikerade rednecks. Fast sådana som är... Konceptet är att de, de, de, de lurar dit folk en gång per år för att då... Uh, Döda dem för att de de offra dem till någon de har right. från Harvest Nå Någon sån där stuff, jag vet inte riktigt Och sen, uh, ja uh, Och det finns, det finns ju en twist i det här Som jag, som jag inte kan ju berätta ifall någon Någon förmående då se den Men det kan jag berätta för dig sen istället Men, um, uh, så so no Det var, det var svårt att den, den ta den var, Jag var tvungen att sprida ut över ett CD-ar Oh shit, på så vis Och det är ändå det är ändå dig Alltså vad heter den, 1001 The Maniacs 2001 Maniacs, 2001 Maniacs. Så jag ska ge iser som väldigt briefly vet inte varför. Uh, min enda anteckning utöver är att jag jag ska hoppas alla dör. <laughs> yes. Sen ska jag sen Rob Zombie fast mindre gritty även om jag tror att de tror den är gritty. För uh. Det var också så brutalt som fan men utan att faktiskt vara så jävligt brutalt på den här steg, vet Ah. Huh. Uh, så anyway, jag så att det är jag se någonsin igen. över. Det är som att jag för mig att, det är att jag, jag började leta rack my brain över varför jag har varför jag har, känner igen den av någon anledning, men jag tror inte att det är någon anledning jag har bara jag har sett den mm. kanske för yeah. det för att Robert Englund är med och jag har sett och kollat upp vad den har gjort det. Men det, det ändå så pass, alltså, när kom den, den kom uh, 2005 så det är ändå så att mm. du, alltså, det fanns en videopsyke du kan bara sätta den i videopsyken ja, yeah, that's fair, och bara oj det där ser ut som någonting man skulle kunna titta på but was wrong. Mm. Nej, no. alltså jag tror jag tror jag tror att jag uppskattar det mer då, maybe. Och det känns typ så, okej, okay. om du ska köra, fan vad vi skulle bli fulla och skulle känna med sina med dina uh, sejuntan si, si <laughs> eller med uh, med mig själv alltså eller själv eller med eller, alltså jag tänker på konstiga saker man, man skulle kunna, du och dina natgolfvänner som även har en poesi, poetry slam kollektiv. Yep. Så kör jag filmkväll och behöver någonting det kan bli full och skatt åt, och tycker, då, då är den mycket bättre än The Witch kan jag säga. Det, det, det kan jag säga, det kan jag säga. Men jag, jag, jag skulle ändå inte rekommendera någon som någon säger... Äh. Inte att man, att man känner att man lägger tid på den? Nej, no, du ska, du ska, du, du, den behöver vara en krydda till någonting annat snarare än... Yep. <laughs> en setting. Och det, det är absolut, jag, kan inte, jag kan inte säga någonting mer snällt än så om den, för att det går inte. För. Nej. <laughs> Alltså det var nummer sju då. All right. Okej, okay, mm. nu har jag... Det här är kanske är den konstigaste på, på... Men som jag också kommer att typ tänka på resten av mitt liv. Jag, i den, här filmen. den heter Pathology. Mm. Och har jag inte heller skrivit datum. Men det är också 2000 film. Mm. Relativt ny. Den handlar om ett gäng obducenter. Ja. Uh, Så so there's a lot of bodies. Och det är jättebra effekter. Uh, <laughs> det är mycket jag kan säga. Eh, den, jag tycker väldigt mycket om den. Eh, den okay. är rätt galen. Eh, och om man inte gillar går, så ska man absolut inte se på den här filmen. Eh, Förlåt, är, det den, är det den här med Alyssa Milano? Ja. Yes. Right, cool. eh, man tror att hon ska vara mycket mer om den här. Och jag tyckte det var ganska skönt att hon inte var med. med. Hon gör ett bra jobb där hon är. Ja, eh. oh, John DeLance är med. Ja. Yeah. Alltså det, det, all, alla skådisarna är bra. Um, ja, han som spelar huvudkaraktären, Milo Ventimiglia mm. är jättetråkig. Okay. Men det gör inte så mycket, konstigt nog, för att man ska liksom inte riktigt gilla honom. Så att det, det, det är okej. Okay. Uh, Michael Weston är han som spelar liksom, den andra som är den största karaktären. Han är jättebra. Mm. Uh, och är liksom den som är lite mer kristmast. Um, det finns en hel del saker som är lite så här: ja, uh, yeah, yeah, whatever. Men det gör ju inte så mycket. Alltså, för att, det, är, <laughs> det är lite svårt att rekommendera den. Men om okay. du känner så här. Om du, om du känner du som lyssnar att du är en person som bara oh, shit en våldsam film av center som är ganska skev. Om det låter som någonting för dig it's going to be, I promise okay. you. Oh, yeah. uh, den är väldigt vild, om man kan säga så. Det är en väldigt vild film. Mm. Uh, and I really liked it. Mm. Um, ja, alltså sen... Det, det, det hade kunnat göras ännu bättre. så ah, ja. uh, Men for what it is... Jag tycker om att den existerar. And that's good, typ. Mm, <laughs> jag skriver upp den. Jag, ja, jag vet, jag vet inte om du kommer gilla det Det ska bli spännande mm. att se. Men ja, jag ja. tror typ det. Den har lite stapplager så att man kan... Jag tömde förråder vi typ på den här. Den har ju, det kan jag säga till mina queer-vänner där ute, den har jättemycket också den här uh, Lesbians are fun to watch. Så den är väldigt så här, grabbig på det. Men och är också så här... Uh, Doesn't treat sexual abuse very well. Okay, så men, men så det ska man vara medveten om. Um, den har också en liten... Uh, det, det är inte så pass mycket att jag säger don't watch it men det kan vara skönt känner jag att vara lite beredd på det när man går yeah, all right. All right. Yeah. och vet att det kommer men I had such a good time watching this film. Alltså. jag, bara, jag var med den hela vägen och bara vad fan det som har aldrig sett något som den har liksom den skävaste jävla settingen alltså det här setupen som plott och det var väldigt välkommet för skräckfilm tenderar ju att vara ganska liksom att det, uh -huh, man vet uh -huh. ungefär ganska tidigt Vad man får Och I had no idea <laughs> Och det var nice Okej, okay, uh, det låter som Jag grej som du Ja, men jag tror det Jag tror att du ska gilla den uh, I did Jag, är också, jag älskar uh, adoptioner ja, ja. Så den, att, jag den, men, är att, att du kommer gilla den bara därför <laughs> Jag tror ganska alltså många Ja <laughs> jag jag det. <laughs> <laughs> det, var, det var ingen nyhet heller för någon uh, no, alltså, Alla vet hur vi är som Ja, där, exakt, exakt så att jag tror att du skulle gilla den när jag ser fram emot när du har sett den. Oh. så kan jag prata om den. Bara den settingen gör det. Jag vill se Ja, det var det, exakt, precis, precis. Så tänk dig vad du såg den också. Mm? Så det, I am very happy to see Nice. That. Var det var det sista du såg? Nej, jag har också sett den som du gav mig. Ja, ah, nice. Nummer åtta. Yes. Session 9. Ja, det var den jag gav dig. Mm. Då jag läser min anteckningar uh, okay. att, uh, well, här. Okej, det jag ska att det var ju uh, jag visste ingenting om det här när jag klickar på Blaking, Utöver när den kom. Yep. Vilket var väldigt bra. Uh, jag tycker det är det, det David Caruso och en sån som är konstigt att utanför den lilla, den, den lilla man sätter nu igen. Jag har sett honom ju precis tre grejer nu. Uh, och det var typ tio år sedan jag såg honom någonting. Det var kul. Uh, jag skrev också att ja, min lista var i stark behov av ett övergivt mentalsjukhus, så det var ju väldigt uppskattat. Ja, då det var ju det som jag minns den att jag gillade mer än Och att resten var jag tveksam till. Jävla snygg ljudbild. Mm. Därför med. Eller står ju här, så jag får väl anta att du inte hittat på det. Vad vi är det. är väl. Det var väldigt mycket av slow burn och inte så här over obvious. Det gillade det väldigt mycket. För det hade kunnat gå in i så här. Ja, det gjorde de inte. Ja. Så alltså, det kanske kan gälla att du med lite mer över det där. Mm -hmm. Men uh, jag, jag tyckte det var nice. För du skulle också kunna argumentera att det var uh, väldigt mycket som hände. Det behöver inte ens vakna någonting över, naturligtvis. Precis. Uh. Jag minns det som att den gör det ganska bra. Liksom. Det tycker jag. Den klassiska händer eller händer inte-grejen. Liksom. Right. Och settingen är ju amazing. Liksom. Ja, det var så här, alltså, det är också en sån här. mer än en kväll, med en konjak i handen. Klädd i svart. Jag vet inte vad klädde. Du klädde klä, klä, klä, klä, precis som man blir. Med en sån bib snarare än en fredag skräckfilmsfest. Yep. Yep. Um, men jag såg den på en tisdag med en, en, en bourbon i handen. och Jag var säkert svartklädd och det var nice. Tända tände och det var jättetrevligt. Så den gillar jag, jag skulle nog rekommendera den. Men den nice. under, under rätt promisser, för då måste du se på rätt sätt, annars kommer du inte tycka om den. Men jag har nog insett genom det här samtalet också att jag gillar väldigt mycket sådana filmer där det är väldigt mycket så här setting och stämning väldigt länge, och sen händer mm. något skit på slutet, liksom. Som man är lite tveksam till, jag tycker. Inte bara, men jag har en liten svaghet för sådana filmer. Jag är glad att du gillade den, när den ändå ja, att du behövde se den. Ja, den, ja, den, den var cool. Den, den blandade bättre på den Eller ja, jo, var det var den faktiskt. Det var då den jag har... Alltså, om, jag, om jag, ser, det, finns en, det finns en chans att återbesöka någon gång, kan jag, kan jag, kan mm. jag tror att jag ska se om den också var jättelang i sensogna. All right. All right. Sen såg jag, igår såg jag Digging up the Marrow, som jag fick av dig. Mm. Den är från 2014. Mm. Det är en dokumentär. Ja. Vilket är ett format som jag tycker väldigt mycket om. De sakerna jag gillade med den tyckte jag jättemycket om. Och så var det några saker som jag var så ja Men i allmänhet jag tyckte att den var jättekool. Mm. Jag älskar monstereffekterna. Ja, de är så sjukt bra. Liksom. Och så jag började kolla upp. För den är, en av de spännande sakerna i filmen är liksom hur den är gjord. Att den är gjord baserad på en konstnärskonstverk. Liksom. Mm. Basically. Och en annan story med ett fan som... Adam Green som är med och regisserar och har skrivit också Jag hade föredragit om han inte spelade. Jag tyckte att han... Jag förstod att det var meningen att han skulle vara störig, men jag tyckte, jag störde mig lite för mycket på honom för att kunna vara helt med honom. Det är lite svårt att förklara exakt, men det var så men Jag kan Men jag tyckte ju... alltså. Ray voice, Ja, är ju... Helt troligt. Det vill säga Lilen Palmer eller amerikanska John Björklund. <laughs> That's fair. You know him from Twin Peaks. Alltså, han är ju så jävla bra. Och, folk, och, och Folkpartiet. <laughs> ja, men alltså yes, han ut som onda Folkpartiet är en ondare. Nej men alltså jag tänker att eftersom jag, jag, jag tolkade det som och jag försökte att det också var meningen jag, jag läste lite sen att det var, att det var meningen. Att man skulle förstå att det inte var en riktig dokumentär ganska tidigt. Så fort man såg honom för han är en känd skådisk. så var det därför de hade valt honom delvis. Yeah, för att yeah. så här, de ville att det inte skulle bli en, att man skulle tro på det. Och då tycker jag att de också skulle ha valt en annan till Adam Green. Um, just för att det var stundtals så self-indulgent. Fast det också var lite så här... Det var lite tongue -in fast det inte tillräckligt tongue -in För att inte bli det också... Alltså, och det hade helt försvunnit för mig. Om det hade varit en skådis. Då hade jag liksom inte brytt mig om det. Då hade det liksom... Det här är en karaktär. Mm. En, en skräckfilms... Eh, är också liksom. eh, men jag tyckte inte det funkar inte jämnt, det funkade jätteofta så det var verkligen en, det var en liten grej men det yeah, var också. Okay, ja, ja. typ en av de sakerna som jag störde mig lite på ibland. Men ja, jag älskar idén. Jag tycker det här jag också så här förvånansvärt slow burn också. Mm. Alltså att det att de håller på väldigt för mycket fram och tillbaka liksom, jag ska inte spoila, men liksom att vad det är som egentligen händer, vilket jag ty tyckte funkade väldigt väl, liksom. yeah. och är väldigt bra, liksom, så att jag tyckte om den. Jag hade aldrig tråkigt och payoffen är jättebra, alltså verkligen ja. amazing. Mm. Så jag tyckte jätte, jättemycket om den, alltså, jag tyckte den var väldigt väldigt cool. Alltså det var lite svajig kanske execution, men liksom, idén är så bra, och som sagt. Jag är en saker för fysiska effekter. Amazing. Ja, det, var det, det var det jag tänkte också, tycker jag. Jag tänkte att jag var där. Det sista thing, och det var så jävla värt det. Okej, jag är så glad. Jag fick nästa, jag tror att jag hade lite mardrömmar när jag hade sett den faktiskt. Alltså, det slutar på ett sätt som vi får prata om en annan gång. Jag yes, tror vi kan mm -hmm. göra det så här. Men som är väldigt så här. Man, ja, man är lite beredd på det. Yes, att det skulle vara exakt så där. det exakt Och det är ganska coolt. Och jag tycker så här nej jag vet inte, jag, jag, jag, jag jag gillar den väldigt mycket. det var länge sedan så jag såg nu jag har bara sett den en gång men, um, han, han har inte gjort så här, svin mycket det han har gjort är han har gjort Hatchet-filmen han har gjort en film med Frozen han har gjort en film med The Spiral och sedan han har skrivit mycket och han har gjort en, han har varit skrivit och varit med i sitcom också yeah. men men han det uh, uh, tror han väl ganska sporadiskt var han alltså han, han många andra i hans person hade säkert bara kostat sig film på film, film film film, film. Mm. och den gör inte, det, han, han tar det ganska piano och väljer inte vilga. Ja, den, den, den är den är musiken. Den typ... mm, jag, jag rekommenderar den verkligen, mm. alltså. Den är väldigt cool. Och den är ju, eftersom det är en dokumentär så liksom. Ja, jag vet inte, den gör ändå lite eget, liksom. Yeah. Det känns inte jättegjort. det känns nytt. Liksom. Jag tror att det har mycket att göra med att de har jobbat så nära med någons konstverk, liksom. It works really well, jag. ja jag, jag, jag. När jag tänker efter jag tänker att. Den här är ju också. Alltså. De issues du hade med, med, med honom själv, tänker jag att man inte har ifall man är liksom, Som som jag var när jag såg den att så här Jag är liksom poddade när jag sett alla. Men när, när man liksom så här, det blir en, en, en, en, en annan ett annat layer på det här bara. Yep. Men när han liksom. Jag, jag, jag, ja, så att jag tror det är liksom på samma sätt som Sana som typ inte. Kanske digger Kevin Smith och sen ser vi sådana han saker som är väldigt self-indulgent och så vidare. Om, du inte, om inte du har att du liksom, på väg in i det där, det ett fan av det där, yeah. så, då, då, då, då kanske det, det, det ska väl lite då. Yeah. Yeah, men jag just... förstår, det är rimligt. Ja, jag tänker så här, om man bara är beredd på det och man inte själv har någon liksom, koppling till dem ja. Green så, yeah. så är det absolut inte så pass mycket att man liksom inte kan kolla. Absolut ja. inte. absolut Ibland blir man lite så här, äh, mm. men whatever, vilken liksom, ja. film har man inte sådana moments i, tänker jag. Det, det jag tycker är tråkigt med den är ju, för jag minns när jag lyssnade, äh, lyssnade jag kollar på den för det är en film um, så jag lyssnade på hans uh, podd sen och liksom då gick han igen, då har han börjat prata lite om sin skilsmässa och den här personen som är i filmen, han var typ en horrible person mot honom mm. uh, och så när hon är lite dissy blev lite såhär, mm, för att jag bara jag vet hur ja är. <laughs> uh, ja, ja, ja. Uh, ja men nice, men det var det sista du såg då det var det sista jag såg eh, mm. ja, jag kan ta en recap sen när du har berättat om dina sista. Yes. Uh, nästa film som är nummer nio för min del var Train to Busan. Den är också ett tal som jag inte sett. Mm. Det är koreanska zombiefilm. Just det, just det. Det är den, ja. Den verkar jättecool Var den där? Det var den. Den verkar skithäftig. Mm. Här är filmen för fredags uh, uh, um, bool gänget jag vet inte, jag tycker det var kul att hitta på konstkonsolationen kons och se på film tillsammans. Uh, <laughs> Det här är den filmen mer än de andra, kanske lite grann. Mm. Uh, det, det, det kan jag säga att det gäller att hitta en, en bra version. Det gäller att hitta en version med, um, med, med text, I jag I guess, kan vi säga. Om inte du kan koreanska, om, om du kan. Fan vad duktig du är. Det kan inte jag, kan vi säga. Mm -hmm. Så första, mitt första försök... Uh, jag tänkte säga men jag kanske jag kanske higher. Eller inte hajar. jag kanske... <laughs> inte, jag kommer bara winget och och kan plötsligt förstå vad man pratar om, men jag visste inte hur, hur, hur, om det var en sån sak som att liksom, en del-dialogen är på kan ska sen övergår det mm. engelska eller sån här skit. Det gjorde det inte. Nej. Uh, så jag hade en ganska nice, jag uh, hittade en annan version. Uh, som, uh, min attäckning är att jag lite på det, för det står att min första uh, notering är Hårdkodad textning är ändå rätt skoj. <laughs> det är ganska nice är den, den är ju där, vare sig det vill jag inte. Uh, were over uh, mm. Det var lite lat över textat i den här och jag tror det var det här är ju officiella versionen men jag tror ganska ofta, det här känns som när jag såg alltså Godzilla-filmen Back in the Day när de hade brytt sig om att dubben en del av dialogen men skete i mm. långa partier och de ah, det här spelar ingen roll mm -hmm. uh, Du hänger ändå med men du missar mycket så du inte har, yeah. för liksom, no någon säger en grej som är och du får och du får bla bla, bla, bla. Yeah. bla, bla. Tycks, yeah. okay. och han sa lite Ja, yeah. det är sant så uh, jag snabba zombies, det är kul. Det är en film, filmen går ut på under tiden, det är, några. det är en pappa och sin dotter på väg till uh, någonstans på Sands, tror jag. Uh, jag, vet, eller, jag vet jag vet inte om de ska från början, men de tåget, sambiet, som, när de är på tåget samtidigt som när man är på själva tåget så bryter zombie grejen ut i. Oh. Jag, det det, jag vet inte om det är hela världen, men det gör det i alla fall. Det blir ju lite dålig stämning. Uh, ja. Jobb. alltså Det är verkligen smart setting att ha det på tåget, that's just so scary. Ja well, men det var också såhär, ja, de är ju snabba, de, det finns ju i det här... De, och liksom, de är lite grann den här World War Z-aktiga när de är nästan en force of nature som bara ah. Det uh, de, oh, de, finns lite twists på hur de här funkar som jag inte kommer att säga här. Men mm. uh, jävla, jävla... Uh, nej, det var, det var, det var, det var riktigt god, snyggt så fan. Uh, och det, det, här, det här är ingen spoiler för sig för det är inte någon huvudkaraktärerna. Jag, jag tycker... Well, Urkontextlåten, det där är amazing, men jag gillar att det, är lite, att det är ändå lite kids som stryker mig längst längst vägen. Mm. Och ja, det är kul, för de vågar göra det. Det gör man inte i... Ja. Typ du ser det någon gång när någon, Inte inte riktigt så... Jag, alltså, men så här, I ganska många filmer så hade du inte visat det, tror jag. In, in, in, så här, inte den här, inte här, inte här delen av världen. Tror. Nej. Uh, och jag tycker de ska också få dö. I mean, nej, jag men... Är nej, <laughs> jag håller helt med Jag är helt med dig. Jag bara... Mer so zombies, zombies som äter barn. Ja, yeah, det, det är fint. Det är bra. Och den... Uh, Riktigt cool. Det finns en uppföljare, den vet när men jag kommer att se att jag känner nog att jag har... Det här grejen, det är, är fint. Yeah. Eller, jag kommer att säga, fan vad jag, jag, Jag kommer säkert, kanske nästa år, när du gör det här. Mm -hmm. uh, men uh, ja, så, liksom, det finns ändå ett så här, contained... Vet, det, det, är helt, det spelar sig helt och hållet på tåget och en och av Ja, Bra, jag ser den. Det är uh, riktigt, allt jag det kan ska Det ska jag definitivt göra, det jättebra. Uh. Nummer tio. Mm -hmm. Terrify från um, 2017. Ja, man säger. 2017 kan vi säga. För det, det fanns olika bud när den kom. Det gjorde. Terror, um, fire te eller Terrorfire? Terrafire uh, Terrify. Ja, ter, ter, ter, ter ah, Terrafire Ja, ja, ja, ja, ja. Okay, okay, okay, okay. Um, jag hörde det som typ någon sån här konstig Pokémon. Ja, Terrafire <laughs> Som om jord och eld. <laughs> Exakt. Uh, enkelt koncept. Halloween, lasticlawn. Okej, okay. Dåså. <laughs> <That's it. laughs> uh, uh, ja ja. det är så det, det. Och um, man bryr sig inte vansinnigt mycket om några karaktärer kan jag inte påstå. Klara okej. i är i läskigt. All right. ju så här du hela. Även typ någon gång när den typ, har gjort till så ganska hjält så den kommer ingen ljud. Det är något väldigt, det är något som väldigt, väldigt Det oh. något som är något är något Ja, ja, ja, ja, det finns en till snart. Jag kommer, jag tror, även där tror jag jag är one and done. Jag är klar. Mm -hmm. uh, jag tycker att den här clownen är läskigare än vad jag tyckte Skarsgård var i, i den här yeah. filmen dock. Så att, men uh, det, ja, det. det är i alla fall något. Om man vill se en läskig clown så kan man inte ha den. Ja. Men däremot så kan jag säga om man, om man vill ha det och faktiskt se en, en bra film, eller riktigt bra film så finns det en film som heter Gags the Clown som kom för, förra året som är alltså, liknande, inte riktigt samma koncept utan det är så här Uh, det var nog den clownen som startade hela Creepy Clown som står på mm -hmm. konstensällen. Om, om man söker på Green Bay Clown så får du en bild och så du bilder på en clown i gammal jack med tre svarta ballonger som bara står på konstellen. Det är han. Och mm -hmm. När jag började så, där var en promo, alltså en promo gimmick. promot. Det. Uh, det, det var liksom där bör Den filmen är väldigt bra tycker jag. Mm -hmm. Mycket bättre än det här. Mm -hmm, mm -hmm. Okay, så wow. att se hela den. Alltså sen, också, du måste, dess, om, om du ska söka ut den på något sätt, om du ska googla den eller vad du så måste du skriva Gags the Clown och skriva ett årtal. För om du bara söker på Gags, kommer du hitta annat ska jag Andra dokumentärer du. Så det var den. Nummer 11 I mm -hmm. The Monster Club från 1981. Ooh. Jag har uh, inte heller sett, men det vet jag också vilken det är. Det är en sån här Anthology uh, grej. Du har uh, Vincent Price, bland annat, in där. Och det handlar om att det, det, Vincent Price uh, spelar en vampyr som uh, tar på någon känd, det är känd som går på stan. Vincent Price uh, tar och attackerar honom eller så här, ja, fallar om oss för att dyka blod. Mm -hmm. I, inte jättemycket, så bara för att klara sig. Oh, inte killen, ska vampir, och inte tillräckligt mycket killen ska okay. bli vampyr säger nu. Men. Um, så här, det, han behövde bara det, det är sånt. Vad ska man göra? Och, så, så, så, men, så här, och för att han var ganska okej okay med, med det. Så, ah, det är väl, ah, jag förstår. Vad ska du göra? Liksom. Det är ändå och, och så, först, liksom. ja Och som sagt så, så bjuder han med, med honom till en monsters club. Som är liksom en så här, ställe där det hänger en massa... Uh, uh, ja, alltså titta typ det hänger vampyrvaror liksom. uh -huh. Så he, hela så här, framingen är ju då att när de sitter och dricker uh, uh, tar en drink... Uh, I baren där. Med skitcoola så här. formade bord. Oh my God. Det låter. Alltså, bara den scenen med klubben ah. låter ju ah. amazing. Men det är så, men det ju till tre små stories längs vägen. Oh, okay. och, och det är då Vincent som. Eller hur han ska, Jag tror att du är omöjlig den i filmen. Så berätta han då för författaren. Ja, ah, men det är ju den här som finns en story, Så klipper man tre och sen är en story. Så, det, <arrow> så, här, om, så framingen är ju ändå att klubben. Så de, de är där rätt mycket, men det är ju <oh> tre. Och det man tänkt mig gjort här är vilken kul setup ändå. Det är så här Mys deluxe och det är, ja. Uh -huh. Jag tror att sen skrev jag det här, det här kommer 99 hamna på min Halloween rotation och det kan jag säga att den. Mhm. Uh -huh. uh, det kommer ändå göra. Uh, jag så jag skriver, jag vill hänga här i Ja, <laughs> Det var precis det jag kände också ja. nu. Men. Sen skriver jag fan var britter och bleka på den tiden <laughs> Sen skriver jag I never mind han var vampyr. Uh. <laughs> <laughs> och det, det finns en, en skitcool grej som är så här, jag visste vad är det här? Det kändes gratuitiskt tills jag hade vad de skulle göra. Mm. Och det var någon gång mellan äm, äh, akterna, för det är band och det är allt mer skit på klubben. Oh, shit. Så kommer det någon, någon tjej som skulle som strippa av sig. Hon håller på att tag och bara okej, okay, varför vi hon det här? Och sen vet att genom att typ så här, hon står och hon, när hon faktiskt börjar strippa så, så är det bara en silhouett mm -hmm. och genom att göra det lite animerad så tar hon inte bara av sig kläder, hon tar av sig huden som bara en skelett. Mm. Det är skitcoolt gjort. Uh, ja. ja, det var den. Så att se den, den, den, den, den var den Det låter nice. Nästa sista är ju också en John Carpenter um, film. Det heter Prince of Darkness. Ooh. Från, här, 87. Det är mycket, mycket gamla grejer. Samma år som jag har varit. Det var bra, bra år. För mm -hmm. film och för, för personer. Koncept, mm -hmm. de hittar någonting konstigt i en kyrka som ha någon från någon sorts av evil och det är ett team som inte samlas för att utreda vad det här är för någonting. Jag kan inte säga så mycket mer än så, men det, det, det blir dåligt också. <laughs> oh, men det låter, det låter som en väldigt bra setup för mig. Skitsnygga, musiken är top-notch. Uh, Donald Pleasant är med och runt i mörkret. Alltså han är väl Carpenters han, go en av hans guys uh -huh. um, Det låter är nice. Det står Alice Cooper är med som en konstig säkerhetsledare. Exactly Ooh. Uh, jättecool och creepy shirksheller det är bara det är bra oh my god uh, jag måste se det så jag säger ja, så, så, så, så väldigt, väldigt väldigt John Carpenter på alla, alla sätt det nice. var riktigt bra den, den, den, kommer, den kommer också återkomma jag har inte mycket mer sen den nu när säger utan att spoilera den är bara den var väldigt bra jag jag faktiskt mm -hmm. Okej, okay, min sista film nummer tretton nummer tretton som jag såklart klart äh, säger här uh, Village of the Damned från 1995 också John Carpenter mm. koncept det är någon äh, liten sad någonstans eller, I guess, om um, vi ska vara sådana, så i det finns ett det är en by, för det heter Village of the Land. Det kunde jag kanske läsa dig själv. Fair enough. Det hörs någon de, de konstig ljud. så svimmar alla i, inom gränserna för den här byn. Och även så här, det de skickas dit uh, uh, ambulanser och så vidare utanför, utan utifrån. Men så fort de går över viss gräns så samlar de upp också. Hmm. Och uh, så folk har inget av oss. Någonting är jättekonstigt. så vaknar alla. Och sen liksom, allting verkar fine. Men sen visar jag typ nästan samtliga kvinnor i byn är gravida i plötset. Och några är lite skeptisk tillbaka. Läkaren spelar som Christopher Reeve, But by the way. Det var hans sista rollen han, han gör inn innan han blev förlamad. Oh, shit. Uh, och han, uh, han bara, oh, well, det här <laughs> <Jag> är <säger> konstigt. <honom. laughs> <laughs> <laughs> This is weird. <laughs> hans gamla catchphrase som han hade. <laughs> <laughs> så han är lite skeptisk. Alla andra är lite så här. men hans fru också. Så det så mm. Och sen ett tag senare så föds en massa barn som ser typ Likadana ut. Mm. Typ blonda eller konstiga konservan. Mm. Och de blir väldigt smarta väldigt fort. Oh, ja, Förlåt, jag var kom på att jag hade hört om den här filmen. Men ja, ja. det finns det är en remake på en, en film som är samma namn som du delade. Ja, ja, ja, ja. Så att, du har sen så, så väldigt fort så oh, något är konstigt där. Uh -huh. uh, och gjorde mycket riktigt, det är något konstigt. Och jag kan inte höra <skratt> mer om det för då spår jag igen men du har även Mark Hamill som är med i den, han är mm. väldigt bra, väldigt så här, ung Mark Hamill. För jag har, bara sett, jag har sett honom i fysiska saker. Det är så förvånande, för det här är 1995, så det är inte vansinnigt många år efter Star Wars. Nej. Uh, så det var under den perioden jag inte var aware vad han var på med. Jag har sett, jag har, han har gjort så mycket animerade grejer och allt det där. Och han, så jag har sett honom i, när han är lite äldre och gör stuff, men jag har inte sett honom i fysiska saker Nej. från den eran. Och det var lite så här, det var typ Luke Skywalker som oh, just det. Uh, Alltså, spelar inte luxe Walker som bäst, han bara var en som, som luxe Walker. Um, och det var kul för det är väl lite, utan att så här, gå in på exakt vad det är, för det vill jag inte göra för spoiler där, men det är en sån här, en, en, en genre jag tycker, inte riktigt, som, som jag, jag saknar lite grann, och det är så här: mm. sci fi rysare lite så här. Ja, ah, jag håller helt med, jag tycker väldigt mycket om det. Typ att det finns ja, det lite, det, alltså det finns massor av guess, men typ det känns som det är en så här. Ja, lite, lite av en, så här, inte görs det länge. Nej. Men det är lite tråkigt, för den det, det det är det riktigt coolt. Det är riktigt. Uh, det finns en vib det här vibben som finns väldigt så här, uh, påtaglig. Det var lite Stephen King Vib nästan. Mm -hmm. uh, och uh, ja, det var ju nice, jag rekommenderar den. Alltså, det låter väldigt nice. Cool, Det finns en remake också. Eller tror, det finns en det finns en, den är en remake. den finns en gammal från lite, här, 50 till 60-talet tror jag. Det Men, uh, ja, mm. det. Det var. Jag tycker det. Det låter väldigt nice. Låter väldigt nice. Ja, jag, jag kan berätta, vi kan prata mer om den När vi inte, liksom, ja. <laughs> inte <spoilersar. laughs> vi inte måste akta oss för spoilers Ja um, Så ja, så det, var, det var ju då Våra vår, vår, vår listor Ja, som sagt, jag är ändå Väldigt glad att jag gjorde så mycket mm. jag Han eh, Annars hade jag definitivt inte tittat på de här nu Det är så alltså svårt att sätta men när jag har tittat på film som, man, som, ja. som, som, som jag alltid säger ja. Därför är jag också väldigt glad att du och jag Tittar på film i den här podden <laughs> Som ja. vi gör eh. Jag gillade, det kändes som jag gjorde det här tillsammans med dig, vad som vi inte gjorde det tillsammans, så att säga. precis? Uh, ja, det var, det var väldigt till. Det var liksom väldigt så här. Uh, jag tror alla, alla vet att vi bor en ganska bra bit ifrån varandra. Så ja, vi kan inte köra oss på, så här. Så att um, vi, det kul att vi ändå liksom lyckas göra det här så vi kan se film tillsammans och göra ja, en kul grej också. Ja. Yeah. Och det här var ju bara så här. Nej, det var, det var en sån. Alltså, jag vet inte, det var ju mysigt. Det var bara en så så feel grej jag håller på med. Um... Ja, men jag håller med om det där att, att det känns som att vi var lite på samma ställe fast vi verkligen inte var det. Vi såg inte den samma filmer. Men att här, att göra en sak tillsammans yeah. på håll var väldigt kul. Ja. Yeah. Så att det kan man ju också rekommendera om ni har vänner. Speciellt i dessa tider om man har ah, vänner ja. som man är isolerad ifrån på ett eller annat sätt. Att göra små projekt tillsammans. Och bara för att känna att man liksom... Det är ett sätt att umgås med att hålla varandra i tankarna även om man ändå gör det, att man liksom... Ja, ah, jag vet det. det är fint. Men, man, man, ja, och det, det är det som är så Vad coolt det vi kunnat... Så, vi, vi, jag vet inte när vi kommer igång igen, men... Ja, ah, nej, det, det är skitbra. Alltså, typ, så, om ni, jag vet inte hur länge till... där, där kommer Alltså, det där, typ, världen kommer att se ut som den gör. Um, men, så Starta en podd med en kompis. Ja, men vad fan. liksom det, det, det, Jag tycker inte att den här förklaringen behöver men alla gör det. Man var ja alla gör det så gör det du också. <gör> alla, har, alla har en historia att berätta. Alla har Ja, någonting. precis. Så att, och jag menar man kan också göra det för som ett, som ett minne som, som du och jag har pratat om med våra gamla saker. Att det är mer som ja. ett, ett väldigt långt eh, alkoholbaserat eh, fotoalbum. Men liksom, alltså att att, att, det, att det finns kvar, att det finns där, liksom. Verkligen. Jag snackar med min, min kära äh, själva Patrik. broder Patrick ska vi mm -hmm. få få ju barn när barn helst nu. Just det. Och jag har sagt så här fan vad coolt För när dina ungar växer upp och liksom så här att ja, det är sätt liksom så här, well, jag tror inte, du, så här, well, jag tror inte att de kommer vilja de kommer att lyssna på en mesan för det här i livet men bland <laughs> att det finns någon mer kan ju han dem och sen deras barn lyssnar på pappa och farfar eller far, far, vad det blir Och har en helt annan sida. Det finns ju så här, hundratals timmar från dem. Ja. När man bara sitter och i och har kul med sina polare det, yep. det är ju så här, uh, That's pretty amazing actually Det är ganska coolt um, Så att absolut, jag tycker att alla, alla ska ju Sen behöver inte alla ha jävla typ, Sen har jag skämtat väldigt mycket Om att jag tycker true crime pod Grejen är lite, känns lite trött Men om det, det du vill göra ska du göra det Ja men precis, exakt Men om du, om du det du vill göra och jag ska lyssna på det Då är det du <laughs> <laughs> Nej men alltså Som sagt, det är liksom allt är redan gjort och det är inte ett problem. Liksom, alltså det är så här, vissa, vissa ser ju det som, som ett problem och då, då, har, då har man stora problem. För allting har gjorts. För någon so, så har allting gjorts. Så liksom, kan that, so man inte approacha världen. Alltså, det är lite grann som att jag sitter ganska mycket, jag sitter väldigt mycket och skriver på lite projekt just nu. Mm -hmm. Alla idéer hittills, hur bra jag än tycker de är. Någon har någon gång gjort något liknande. ja. För det så alltså det här. Men det som är så spännande också för att jag menar om man abstraherar bara lite grann och säger att någon har spelat bla bla bla eller någon har pratat om bla bla bla men ingen har gjort exakt det. Nej. Det är det. Du, du, liksom, jag menar, den, den liksom, nyanseringen finns ju också. Så att, det beror ju lite på hur man väljer att, att se det. Jag menar, det är absolut klart att det finns liksom... Om man verkligen vill göra någonting annat än bara spela in det man pratar om så får mm. man ju tänka lite mer marknadsföring och liksom nischer och vad som behövs och whatever. Men om man inte tänker göra det, do whatever you like. Liksom. Jag, jag, tror, jag tror det jag har märkt av, när, när i, uh, jag har gjort det i åtta år nu snart, och om du gör din grej konsekvent med släpp och bara säger, ja, alltså inte är noggrant okej, djupvald, så kommer folk hitta det slut. Det kommer inte kanske bli. så här, Jag vet inte, vilka stora poddar, jag typ så här fånga eller fil på Fredrik, stora men de flesta, de flesta blir ju inte det. Nej. Det är fejnick, de, så så ja, alltså, och Men ja men det finns ju. Det finns ju. När vi, när vi började, alltså, till viss nivå med, med, med, med vårt, men även när, när själv började så var det ganska ont om poddar och svenska. Vi var mm -hmm. inte många då. Nu mm. har ju alla en podd och det, det gör ingenting, det är klart, det tycker jag är jättebra. Men just där vi säger. Jag tror jag tror många sitter och läskar förr i tiden att bies ut i det där träsket bara för att vi, vi var typ I mean, Maybe ett par hundra. Nu, mm -hmm. nu är vi säkert några tusen. Alltså minst vi är fler, säkert tiotals. Det finns säkert 20 000 svenska på ja ja, ja, ja, visst. Uh, och det behöver inte vara. det behöver inte reinventera någonting utan gör bara det du tycker är kul. Så kommer ja. det, det kommer, kommer folk hitta det. De hör att som du och alla har någonting vettigt och roligt att säga. Jag menar, även vi som inte har äh, många lyssnare, liksom men en, en, en del att man liksom. Och så känner jag att man gör det man själv vill när det handlar om. Liksom, vi har ju ändrat vår form. Och bara så, Men jag tycker inte det här funkar. Och då har det inte varit för att någon har sagt åt oss här: Det funkar inte no, utan för no, no. att vi har känt så här, hmm, Vi tycker inte att det här känns kul. No. Vad va kan, va kan vi ändra på? Hur kan vi göra yeah. så att vi fortsätter göra så här? Så att, jag, menar... jag, tror, jag, tror, jag tror att det jag ska säga är att jag tror att jag sa det förra gången också. Jag, tror att, jag har inte siffror nu heller. Det är kul att lyssna på förra avsnittet: på vägen hit. På vägen hit. Och bara, så här... <laughs> på väggen ut, var är jag? <laughs> <laughs> jag läser, du <mig> har helt <laughs> satt kan i någon, en grupp här, någon, någonstans. En säga, weird så cartoony of double take. på ja. Det är som om jag inte såg det just nu, vilket <laughs> jag gör på en datorskärmen, Han ni <laughs> inte gjort det och jag bara, vad fan är du någonstans? <laughs> um, ja, nej, förlåt. Du satt och lyssnade på förra avsnittet. Och, alltså, vi sitter också kring det och, och du nämnde det här. Och, som jag säger då, när det begav sig alltså förra vändan i förra form vi hade nog betydligt fler än vad du tror. Ja, ja. Nej, men alltså jag har ingen koll på det där alls. Jag tror, jag tror vi så här, vi har börjat få lite mer här också. Men mm. uh, Ni är så välkomna. Ja, Jag, jag tänker så här, jag gillar att det är klart. Alltså är det är någonstans kul att göra, bara alltså därför jag vill göra det. Men det är klart det blir kul med, liksom, när man kommer på en viss, en viss nivå av interaction med, med, med dem där hemma. För ja, det men visst. Och jag menar, det, det, är ju, det vore ju väldigt kul om ni interagerar tillbaka med oss om ni vill det det vi är verkligen ja, det ingen skrav, ni får vara hur mycket lurkers hända. ni vill men ja, vi har nog en del såna, många såna till men det är fine också det är jättefine, jag är en high grade lurker myself Det, det för att i podtrex så har jag ju sagt, nu har det börjat hända folk faktiskt hör av sig och, och jag jag, jag, jag säger först bara, ah, fan vad kul, hör av er första personen som hörde av sig hade ett lite klagamål så typ så här, <laughs> nu vill jag typ <laughs> well, jag blev <blir> inte <laughs> ja. började gråta No, yeah, yeah, yeah, well. Men det är, ju, det, det, är ju, det är ju oftast folk som vill säga någonting som de inte tycker är bra som hör sig först. Yeah. Oftast. Um, och mest. Uh, och jag menar det är också fair. Men, men även om man bara vill säga att typ, du gillade det här så är det också väldigt välkommet. Ja men så alltså, precis. Och om snubben som lyssnade på podtracks som hade problem med att vi drack öl i början av det avsnittet, mm -hmm. så kommer man bli säkert ledsen jag just, att jag nämnde förut jag vet, ja, jag Han hade ju inte gillat vår förra podd alltså. <laughs> Nej, <God>. nej. <laughs> ja, jag tycker att ja, nej, anyway, well, det kan vi ta en annan gång? Det ja. finns, om du är här och lyssnar, vi dricker ibland här också, så att, ja. Jag, säkert ja. ja, också. Som, som jag sa när, på din trevliga kommentar. Så här, well, tack så mycket. Uh, vi, vi, drack, vi drack i fråga Som han hade problem med Drack vi alkohol För vi var i, i, i, i, i, i Clarions studio. Ja, och jag är inte den mest tydliga rösten i världen Så han tror han sluddrar Jag bara, oh, fuck you <laughs> But that's just how I talk <laughs> uh. Nej men som sagt Det är väldigt välkommet uh, uh. Att interagera med oss om ni vill Ja, man gör som man gör som man vill och, ja. och, uh, jag menar, Om vi tänker att vi ska göra Den här 13 filmer grejerna står igen Vilket jag gärna gör så ja, kan jag tänker på saker, hur man skulle kunna göra det lite mer interaktivt eller folk kan få tycka eller ja. Så. Alltså det vi gjorde nu var ju som ni kanske har att vi, vi visste inte varandras listor i Nej, precis. Och det tycker jag var väldigt nice. Det var det tycker jag. Um, och sen gäller vi hur vi väljer en till. Ja, det var också det tyckte jag var en, en väldigt bra idé. Yeah. Mm. Så att det får du göra om, om du var tvungen att sätta, säg, göra en typ säger, ja men ska vi säga en topp... Tre? Nej, men säg, ja, tre, det blir bra, topp tre. Eh, då skulle jag säga One Cut of the Dead... Åh eh. oh, vad smart. Nej men jag skulle nog behövas. Nej jag vet inte, får jag, får, jag <laughs> får jag fuska på en gång när jag sa tre? Sure. Eh, jag skulle säga One Cut of the Dead... Delad andra plats. Mm -hmm. Digging up the marrow och the void. Nice. Och tredje plats uh, pathology. Cold. Men låt Så ska Jag se vad man är. Det kanske inte kan fylla med övrarna. Men det känns man. Jag tror man ska minnas om vad man gör bara för att ja jag hade också Några av dem jag valde, jag valde bort, eller de jag inte hann se snarare, mm. hette Roar, Revenge och Thesis och He Never Dies. Så det hade liksom Roar, Revenge, Thesis, Haunt, Pathology, Apostle hade jag också just på listan. Men den kom jag på när jag började titta på att jag redan hade sett. Jag var oh. Ja. Apostle okay. har Hannes tjatat om som fanns, så den tror jag är... Jag började titta på den och bara, Erik måste ha sett den här, men du har inte det alltså. No. Eller så här: Köp den som fan. han nämnde en gång, han jag skulle se den. <laughs> jag tänkte väldigt mycket på det. Jag tror, jag tror att jag tittade det här på halva förra också, den är lite slow. Men Michael Schine är ju med. Ja, nice. Och är jätte, jättebra. Så, ja, nice. Ja, jag ska titta på hela nån. Um, jag skulle säga. Jag tänker förstå också lite, maybe. Ja, men gör det. det... Uh, jag skulle nog orda, oh, det är svårt. Uh, delad första plats, mm -hmm. säger vi på en gång. Med Monster Club och uh, Prince of Darkness. Ja, nice. Jag skulle säga två blir. Uh, Ja, uh, oh fan, det väl mycket svårare på det sättet. Två blev uh, as, as Above, So Below, och tre måste jag nog säga är uh, också en delad mellan Session 9 och Train to the Sun Ja, oh, nice. Mm. Nice. Du lyckades ändå ge varandra bra filmer. Det känns, yeah. ju, det känns bra. Uh, Överlägset sista plats i hela världen och allting, och, inklusive allting då som måste hända i hela världen, är ju 2001 som <laughs> <Och, laughs> Jag, eftersom det, det jag hatar mest när, när film är, är tråkig så är Samman av mm. 84 definitivt längst ner på min lista. Bara för typ. ja, ja. Fucking tråkig. Alltså jag jag föredrar någonstans. Alltså jag vet att många tror att vi kollar på filmer som är så, ja, men de är så dåliga som det är bra. Det är inte riktigt det vi gör. Nej. Men det finns något kul i det. är verkligen skit så kan det vara kul också. Det värsta är bara aggressivt, bara mediocre. Exakt, precis. Som typ High in 4 var i vårt sånt. Mottstock. Det finns inte ens någonting att säga. Det här är bara tråkigt. Liksom. Jag fick inte säga hela titeln. För det är Jazz The Revenge. <laughs> <laughs> det är kul, nu är inte coolt om det där, men det är att säga Black Witch. Två demokrörs. <laughs> I, uh, i Adam and Green's podcast när de ska kolla på the Joss Revenge så vad jag going säga det så han Joss The Revenge det är verkligen. Ja, men det, det, ja, det är verkligen det för att, ja. som sagt vi tittar på filmer som vi tycker är bra kanske yeah. på andra meriter säga, än en mm. så här stor känd citationstecken bra film. Ja, yeah. men ibland är ju filmer också bara dåliga, men det kan vara väldigt, väldigt underhållande liksom. Ja, ja, så är det ju. Alltså, um, när jag körde min uh, 26 filmer jag skulle se ja, just det. I, i år, så, så på U så såg jag som Uninvited som vi käv en koner tips om. Och det var, det var det, den har nog gjort sig bättre om vidoset. Men um, bara för den, den där var verkligen säga, vad är det här? Och det var en mutantskatt som. <laughs> bara det ordet gjorde mig väldigt klar. <laughs> oh my God. Så det var fint, men det så här, jag ska säga jag ja, men alltså en del där han, såna filmer upplevs bäst liksom i, i, här, i sällskap. Ja, men jag jag när jag när jag var, när jag var liten, och liten när jag var komma in i i um, i East mm -hmm. det, det var nog faktiskt Tack vare scream sköra så väldigt mm -hmm. mycket som mm -hmm. Så jag såg väldigt mycket. Jag har inte så många såna vänner som inne i det. Eller jag har inte så mycket super många när i när stod och tog ett par bit skola. Så det var det var mycket så för det var då filmer och då så kollade jag på en massa så då vi film i källaren på VHS var Så det var. Uh, alltså, såhär, det var ju good men... times. Ja. nej vi vet inte, vi har ju har så mycket mer att och... Nej, det här var har en trevlig sak. Nästa gång ska jag ge mig lite mer tid så att jag hinner med alla. Well, alltså det är enda I så är Men vi inte. Ja, alltså, jag tänker att om man ska göra hela grejen i oktober. Ja, men det, man, tänker, man kan fuska lite och inte göra det, kanske. Ja, men jag tänker när vi, om vi gör det här, eller när vi gör det här igen, så kan man ju också tweaka det man kan ju ta med om man vill ha någon som är med och göra det här med oss kan man också göra det om man vill ja. vi, vi, vi har ju inte ett år på sig komma på ett sätt att liksom, göra ja, men jag, menar, jag tyckte att det här var ett fungerande sätt. Se liksom, ja. om vi kommer på lite roliga saker. Jag, jag leker med det vi kan säga Jag kan säga det offentligt bara för att se för folk kan ju säga se om de har något intresse för det. Det är ju att jag var lite för sen på bollen i år, men. Jag ville hyra en en en, en bio och köra någon av Halloween scarege marathon. Och det var alltså det varför inte bli vad för att jag, jag kom på idén lite för sent och alla ställde till frågan med upptagen. bara nästa no. år om det finns här, intresse av det mm -hmm. så kommer jag att göra en liten mini så här, i, i, i under planetens flagga. ja det. Det oh, var så visst alltså det är liksom så här och, och, men då, då, nu, det det också i, i år är det också ett problem med att, så här, de kan inte ta in så många um, för jag vill ändå ideally inte gå back när jag gör det bara. Nej precis. Uh, jag behöver inte tjäna pengar för det men det kan ju bara vara någonting man säger. Men då kommer jag göra en hel grej på något annat sätt om man kan kanske göra i år och då, då jag väl typ så här, så här så vi får se men det, kan, det jag hoppas att det hoppas, hoppas hoppas jag kan Råda det, och det andra behöver ju mer tid och inte komma på idén i typ, jobb, till mitten av september. <här> Nej, det känns lite, lite varmt kanske. Men och det jag tänkte såklart, och de kanske det. dagar som det, är, det är, men det hade de. Så. <här> <här> det här året. Ja, alltså, jag ju ingenting som du ska. Alltså. Nej, no, <här> så är det. Men det är också typ så li lite grann... alltså det, det här vändan var ju lite, lite svårare. Men när jag körde mina 26. Jag Kan inte <här> I, i, i, I maj En del av det varför jag lyckades så bra med Var just att man, man är inte Ut och vevar så mycket Nej, nej, nej, men visst, exakt Precis, så, så får man hitta på andra saker Nu, nu är jag liksom lite mer, mer back, Alltså inte riktigt, men nästan och, Så det var lite svårt Men så här, det, det, det gick ändå yeah. men Det var kul, och jag känner såhär jag gillar, jag gillar känslan, när jag, när jag kunde beta av en Det kändes ganska nice Men jag funderar på Jag kommer ju lägger ner lite mer tid på att hitta jag tänker så här. jag har jag kom på flera saker jag vill ha med där som inte jag inte hade med det var för jag gjorde min lista så basit ja. och nästa gång det blir annorlunda ja men precis yeah. uh, okej okay, okay. men då är vi, vi uh, tack mm -hmm. för ni som har lyssnat och I guess vi hörs för nästa månad inom... precis så, tack för den här gången och tills vi ses igen som och ha fortsätta fortsatt halloween Ja,